Nätet. Ett digitalt gränsland. Jag försökte föreställa mig hur paket med information rörde sig genom datorn. Hur såg de ut? Som fartyg? Motorcyklar? Med kretsar till motorvägar? Jag drömde om en värld jag aldrig trodde jag skulle få se. Men en dag kom jag in. Välkomna till Eskapisterna, podcasten där fantasi blir lite verkligare. Åtminstone för oss och just nu. Jag som pratar heter Daniel och med mig har jag min vän, ständig bisittare och vårt säkerhetsprogram, Thomas Engström. Hallå där Daniel, hallå. Ja. Hallå Thomas. Hur är det med dig? Eh, jo, jag slåss för lyssnarna. Det är utmärkt, det här <laughs> blir någon som gör. <laughs> så ja, jag kan fokusera på att prata. <laughs> Vi har haft en, en riktigt digital vecka kan man väl säga. Ja. Oh ja. Oj, oj. Den har, varit, den har varit digital och den har varit lång. Ja, mycket lång. Precis lika lång som det här avsnittet <laughs> kommer det vara. <laughs> Med stor sannolikhet. Jag har en känsla av att det kommer att springa iväg rejält idag. Mm. Det blir det andra utav våra Excel-avsnitt mm. om... Vår uppskattning <skratt> Stämmer, det får vi se när När vi är färdiga Ja, precis, jo men med tanke på Vad som ska gå igenom så då Då lutar det väl åt det hållet i alla fall mm. Så att man får Man får vara beredd när man ska lyssna på den här Ja, för idag har vi ju Två riktigt Intressanta filmer att uh, Prata om, den ena Är ju en som vi Båda har tittat på som uh, Tonåringar Mm och den andra kom ju för inte alldeles för länge sedan. Vi har en kultklassiker och så har vi då en, en ny, ett, ett nytt tillskott till vad som väl nu på ett sätt har blivit lite av ett, ett universum mm. egentligen. Mm. Och båda två har ju en gemensam nämnare och det är ju den visuella festen som det verkligen är för ögat. Ja, mycket mycket fokus har ju lagt på det visuella här. Mm. I båda varianterna Så att jag har en, en känsla av att vi kommer att stanna Väldigt länge på den punkten sen <laughs> Mycket troligt, ja Men eh, vi tar saker I rätt ordning <laughs> Vi börjar från början och slutar i slutet Ja, <laughs> det tycker jag låter bra <laughs> Så vad är det Vi har tittat på till den här gången vi har en Tron-special. Vi har tittat på Tron-originalet från 1982 som är regisserad och skriven av Steven Lisberger. Men vi har även då sett uppföljaren Tron Legacy från 2010 som är regisserad av Joseph Kosinski, skriven av Edward Kitsis och Adam Horowitz men faktiskt producerad med just Steven Lisberger. Det är ju alltid bra när om man gör en uppföljare särskilt så lång tid efter- mm. att man involverar en del av de ursprungliga kreatörerna- för, för att kunna få lite feedback- och lite tips på hur man tänkte och liknande. Ja, verkligen. Den här filmen speciellt, alltså gamla Tron- var ju ändå väldigt mycket av en kultklassiker på sin tid- är ju en kultklassiker idag också- så när första gången ordet kom att det de började prata som en uppföljare så tror jag nog att många blev ganska nervösa jag blev i alla fall det, det är det som en blandning av någon slags det var någon slags skräck förtjusning där som uppstod mm. för visst ville jag gärna se Tron och återvända på bioduken men frågan är ju hur bra det kunde göras speciellt om det då skulle vara nytt blod så att säga som skulle försöka tillföra någonting och jag menar vi vet ju ändå hur stor skillnad är i vad man koncentrerar på i film. Om man tittar på 80-talets filmer och 90-talets filmer och även 2000-talets filmer. Mm. Ja, vi har ju sett det bara, bara i programmet här. Ju hur, um, hur det svänger mm. på trender och uh, sätt hur man lägger upp sitt arbete och vad man tänker på och vad man fokuserar mm. på. Så, mm. så det var ju naturligtvis en spännande klump i magen man fick när man hörde <laughs> Tron är på väg tillbaka. Ja. Oj! Vad ska de göra av det här? <laughs> ja, det var, jag har läst att de första tankarna kring uppföljaren kom ju faktiskt redan 2005. Men det var inte förrän 2007 som Disney faktiskt kontaktade Josef Konsinski. Och då var han rent av inte ens vidare intresserad till en början av att faktiskt göra den här filmen. Men han blev då allt mer övertygad. Och det låter ju ändå positivt. Jag undrar just hur hur tankegångarna gick just 2005. För det är ju ändå fem år från att man faktiskt ja, man sådde någon slags frö till att det faktiskt verkligen kom en film. Mm. Undrar om den här inte har fått faktiskt genomgå vissa förändringar kan jag tänka mig under mm. den tiden. Det är ju lite för tidigt att börja med analys nu, men mm. jag kan tänka mig att, att många förbättringar har gjorts under den här tiden. Mm. För att... Det här är ju en så oerhört abstrakt sak. Eh, tidsperspektiv mm. i film. Och då menar jag inte i filmen som i handlingen utan i, i produktionen kring film. Och det är ju samma sak många gånger runt böcker och andra publikationer att man, man som tittare eller konsument kanske är bättre att säga man tror ju så här, ja men kom igen då. Bara, bara börja filma. Mm. Liksom. Det är, ja. Gör inte för stor grej av det. Vi, vi vill ha det här. Mm. Men alltså en, en film kan ju ligga i produktion alltså i ett halvt decennium innan det ja. ens är dags att börja filma. Mm. För det är så oerhört mycket bakom som måste vara godkänt. Mm. Mm. Och det är ju naturligtvis mycket byråkratiskt nonsens naturligtvis. Men det är ju också att vara säker på att det finns tillräckligt med pengar för att faktiskt mm. investera i filmen. Mm. Jag menar det är väl ganska dumt att ta ut lån för att spela in en film man inte vet om den kommer att bära eller brista. Mm. Då är det ju bättre att använda resurser som redan finns och ja det där är så mycket mycket mycket mycket mycket. Mm. Mm. Verkligen. Så att jag är inte förvånad och sen är det ju naturligtvis alltid kreativa framåt och tillbaka och upp och ner och mm. till höger och vänster. Jag vet ju att Lyfterans guide till exempel som vi har pratat om tidigare jag undrar hur länge den verkligen låg på, på olika skrivbord och väntade på att faktiskt kunna göras någonting av. Mm. Den är ju ett verkligt praktiskt exempel på sånt där. Jag, jag tror 15 år är nog ingen underdrift nej, alltså. Nej, visst och ingen inte. överdrift heller. Nej. <laughs> och där kan vi ju naturligtvis diskutera resultat. Det är mm. ju. <laughs> det är kanske mm. ett skräckexempel på hur det sen slutade. Men mm. det är ju just det där att det tar väldigt tid. Därför att ingenting är ju garanterad succé. Mm. Nej. Jag hörde ryktesmässigt att New Line Cinema. De satsade allt på den här Sagan om ringen trilogin. Och hade första filmen inte blivit en kassasuccé så hade New Line Cinema konkat. Nej, visst. Ja, jag har också läst det och det är ju verkligen hiskeligt på ett vis. Mm. Men alltså tänk, alltså kostnaderna och hur många människor som är involverade ja, och... Visst. Ja, visst. Oh, ja. Men eh, nu kommer vi lite från ämnet. <laughs> <Ja>. <laughs> Men att, att jag är inte förvånad att det tog fem år där från att man redan började med Tron Legacy att det mm. tog så lång tid innan det faktiskt blev mm. någonting. För det tar tid. Ja, det gör ju det. Och som sagt, det här är ändå en gammal kultfilm som eh, man försöker spinna vidare på också. Så att det gäller väl att vara lite försiktig så att man inte trampar på några tår eller förstör någons gamla vision och så vidare. Mm. Och det var ju som bra just av den anledningen också tror jag att man, att man drog in faktiskt... Eh, Steven Lisberger igen. Mm. För det, det gjorde förmodligen bara gott. Och så även då flera av skådespelarna. Eller ja, flera, flest... några. <laughs> ja, ja, några i alla fall. jo. Och det är ju också jättekul. Jag minns när de utannonserade såväl filmen som att det faktiskt skulle finnas skådespelare från originalet. Det gjorde ju väldigt mycket. Mm. Precis som att det gjorde enormt mycket också när de, när de väl började prata om att det var Daft Punk som skulle göra Musiken till filmen också Det fick ju en extrem reaktion Verkligen och det var ju rätt Rätt typ av band att anlita För att göra musik till en sån här typ av film också Eftersom vi ändå pratar science fiction Lite data mm. Rättar mig om jag har fel men du är väl ett rätt så stort Daft Punk fan Ja, <laughs> jo, det är jag så alltså, Jag blev ju ganska så Överförtjust och lyrisk Speciellt eftersom det var ganska länge sedan Man hörde någonting av dem Just då, på, mm. alltså musikaliskt. Det var, länge det, var, det var ett tag sedan de hade släppt ett album då. Så att, eh, därför kändes det väldigt kul att få, få veta att de skulle höras på nytt. Äh, jag var lyrisk bara över det. det är jag. de inte med och gör en gästroll? Jo, det är de. Man kan ju faktiskt se dem dessutom lite kort eh, i en av scenerna där. Ja, där de faktiskt sitter och spelar musik. Där ja, det är Poängen med scenen. Ja, precis. De agerar DJs och det är ju jätteroligt att de gör det också. Ja, det var ett sus som gick igenom biosalongen. Åtminstone när jag såg den här filmen. Mm, jag kan tänka mig det. Men nu är vi ju långt in i framtiden. Så vi mm. sätter klockorna på 1982. Och tar en titt på vad handlade originalet Tron om? Jo... Tron handlar om Kevin Flynn som försöker hacka sig in i datorföretaget Encom där han tidigare varit anställd. Han påstår sig ha utvecklat ett antal stora speltitlar som blivit mycket populära och som stulits av företagets nuvarande chef Ed Dillinger som nu tjänar enorma pengar på Flynns arbete. Flynn vet med säkerhet att beviset på ögande rätten till det här spelen finns gömda som ett dokument någonstans i Encoms datorsystem och försöker därför gång på gång att ta sig in i systemet men hindras alltid av säkerhetssystemet MCP Master Control Program För att undkomma NCPs aggressiva programvara bryter sig Flynn in på NKOM med hjälp av två tidigare medarbetare som båda avskyr MCP och håller med om att det Ed Dillinger har gjort är ett brott som måste blottas men just som Flynn är på väg att knäcka MCPs säkerhetsskydd blir han plötsligt transporterad in i datorsystemet som visar sig vara en virtuell levande värld vilken MCP styr med järnhand och har full kontroll över alla de program som vistas där i. Nu handlar det plötsligt inte längre bara om att försöka hitta beviset på att Flynn faktiskt äger de spel som Encoms finanser grundar sig på utan också att försöka lyckas stoppa. MCP från insidan av systemet och samtidigt även ta slut ut därifrån levande. Mm. Det är du. Det är så häftigt. Ja, visst är det. Jag tror mycket av glädjen i den här handlingen och den här filmen är att de flesta som spelar mycket spel har föreställt sig hur mm. det är in i en dator. Ja, Tänk Absolut. om jag kunde åka in och spela spelen på mm. plats etc, etc. Alltså, mm. Eller hur? Och när då man fick den här filmen då i famnen och liksom stoppade i den i den gamla videobandspelaren <laughs> som var gammal redan då <laughs> <Ja>. <laughs> och bara liksom, åh och... Gud, så oh, wow. häftigt det här är. Ja. Som det ser ut. Kolla all neon. Det är ju urhäftigt. Och vilka grejer det finns. Och vilken grafik det är. Ja, jo. Vi, vi kommer mm. väl till den biten där. Men, men bara faktumet är att, att kunna sugas in i datorn- mm. Mm. var ju det, det intressanta. Mm. Hel, hela den här liksom, konflikten med äganderätt- och vem som stulit vad och så vidare- det struntade man ganska ja, mycket i det. fullständigt, verkligen det var ju inte därför man gick och såg den här filmen och det var ju inte därför som den blev så himla populär heller, utan det var just hur, hur häftig bara idén var, mm. att faktiskt åka in i ett datorsystem, och det är ju egentligen en häftig idé även idag, just det här med virtual reality, fortfarande så är någonting som, som man strävar lite grann efter, och som aldrig har riktigt perfektionerats någonting, mm. Men att, att kunna springa runt i en datorvärld, det är väl det vi vill. En <laughs> fantasivärld. En <laughs> flykt. Det var ju också någonting som var populärt på 90-talet. Ja, väldigt mycket. Jag minns bland annat tv-serien Reboot, mm. om du kommer ihåg den. Lite svagt. Namnet klingar bekant, men det är länge sedan. Alltså. Ja. Det var också en historia om livet inne i datorn och där spel var mm. någonting som var farligt därför att det var risk att bli raderad. Och där. <laughs> Idag så tycker man ju att både animationen som var väldigt tidig datografik <laughs> och, och konceptet är lite... Ja, ja. Mm. Det, det är väl lite... Den har inte åldrats lika väl som andra tecknade serier. Nej. Men, men då var det ju jättehäftigt och någonting som alla liksom drömde sig in i. Eller, mm. Alla vi datanördar eller spelnördar åtminstone. Ja, precis. Åtminstone vi. ja Ens <laughs> föräldrar tyckte väl kanske inte att det var riktigt lika häftigt att det hade kommit en film som nu handlar alltså om hur man ska vara fast i en datorvärld. Det uppskattar det säkert inte. Det var väl snarare bara att det finns ju bättre saker att göra i det verkliga livet. <laughs> ja, men det, det är ju upp till alla föräldrar att faktiskt säga det. Att ja, man, man ska gå ut och få lite solsken. Mm, mm. –hur onödigt man än kan tycka det är. <laughs> Men om vi, om vi ska ta av oss nostalgiglossögonen lite... –Ja, och synas sommarna som inte är så där sydda kanske. –Nej. Det här gör jätteont för mig att säga. För när jag tog ut den här uh, ur bokhyllan och tänkte... Mm. –Åh, en anledning att titta på den här gamla klassikern igen. Mm. –Vad glad jag blev. Mm. Och den glädjen sjönk allt eftersom minuterna gick. Ja. Och det har faktiskt ingenting med det visuella att göra. Det är fortfarande imponerande och vi kommer mm. att komma in på det lite senare som sagt. Mm. Men nu när man vill ha lite mer historia, en mer mm. utvecklad berättelse... Så inser man att den här är väldigt platt. Ja, Det är bara precis det rudimentära historieberättandet som krävs för att historien faktiskt ska hålla ihop. Mm. Men det är inte ett uns mer än det. Tyvärr alltså, det finns väldigt lite att hämta egentligen från den här filmen. Mm. Idag, alltså om man verkligen vill se en, en bra film som sagt, man kan ju titta på den just för att den är, den är kul att se på verkligen mm. visuellt. Men, men det som händer i filmen är ju Lite märkligt till och från, lite meningslöst till och från, och ja, och det händer inte så mycket i den. Det är väl det som är problemet. Mm. Vi har en historia som börjar med en, en bedrägerihistoria. Någon som har stulit något från någon annan och gett ut under eget namn. Mm. Det har jag inga problem med. Jag menar, det handlar ju ändå om dataspel. Det hade varit värre och lite mer ointressant för sammanhanget om det var. Jag letar efter bevis att... Han stal min aktieportfölj. <laughs> ja, Nej, nu handlar det ju faktiskt om spelen... Som mm. ändå spelar rätt så stor betydelse i... Alltså, världen som eh, mm. vi kommer att besöka. Mm. Och det gör det ju naturligtvis intressant att... Att mycket av det vi kommer att möta... Då har då eh, Kevin Flynn som är då huvudrollen. Han har själv skapat det här. Mm. Och det är ju alltid intressant när man har en skapare-möterskapelse-historia. Mm. Mm. Men det är väldigt trögt och det är lite så här att det står och trampar. Jo, vi fattar att, att han är elak och har stulit och han vill ha tillbaka och, och de står någonstans mitt emellan. Men de är ju precis bara det. Det händer ingenting mer. Det är inget Nej. djupare. Det är inget inga, inga underlagor att skapa undan till utan det är du får precis vad det är du ser. Mm, mm. Och det behöver ju inte vara ett problem. Alltså, egentligen. Vill du ha en platt film ibland så är ju mm. det jättebra. Men mm. jag minns det ändå som bättre. jag också. Tråkigt nog. Men det är ju så här det kan vara ibland när man går tillbaka till gamla, just kultklassiker och sånt som man från barndomen vill minnas som, som häftigt och väldigt bra och intressant. Och så upptäcker man att idag som sagt så vill man ändå ha lite mer. Mm. Den här kan säkert, nu ska jag inte se det i ske, jag tänkte se att den här kanske kan underhålla liksom barn idag. Men det är egentligen frågan om inte de också faktiskt kan ha eventuellt ställa, ställa lite större krav än så här. För även om det är en häftig film liksom så, som sagt alltså den är lite, som, den är som lite tråkig tyvärr. Den är långdragen. Ja, det är den verkligen. Det finns så mycket scener där som jag inte riktigt begriper vad de gör där egentligen. Det är mycket som, som händer bara för att det ska hända verkar det som. Men det fyller som ingen riktig funktion egentligen. Och så finns det några kryptiska märkliga scener som jag verkligen inte alls förstår någonting av. Ja, men grejen är ju den att vi har ju de två handlingarna. Vi har den som är utanför datorn. Och det är ju den här bedrägerihistorien. Med att försöka hacka och, och ta fram bevis. Mm. Och den historien, den, den är lyckligtvis mot slutet ganska så undanstoppad. De, mm. de insåg väl någonstans själva att det är inte det som är det stora intresset här. Nej, visst. Och så har vi historien som är inuti i datorn. Ja. Där då Flynn som blir insugen i systemet. Då står inför MCP det här mm. enorma jätteprogrammet som kontrollerar ja, i princip allt mm. Mm. och han har eh, eller det rättare sagt <laughs> har eh, massor med andra småprogram som tjänar honom det mm. Mm. <laughs> där är du intressant för då är det ju en överlevnadsfilm mm. helt plötsligt en, en, en historia där det handlar om att fly undan då, soldater och ja. eh, ta sig fram. Det kan ju naturligtvis vara jättespännande. Men de, de drar ut det för mycket. Mm. Och man får inte lära känna karaktärerna tillräckligt mycket för att man faktiskt ska... Åh! Oh, nu dog han! Nej, precis. Men jag gillar ju honom! Liksom, extra skådespelare 3. <laughs> I neon som alla andra. <laughs> ja. Nej. Det är ju jättetrist. Men... Ja. ja. Vi, vi kan väl helt enkelt säga att, att historien är precis så platt som ett synopsis av historien egentligen är. Mm. De har inte lagt ner mycket tid på att skriva någon liksom, jättebearbetad historia. Nej. En del av behållningen ligger ju naturligtvis hos karaktärerna. Mm. Det är ju ingen tvekan om att um, det är ju det visuella som är det viktiga här. Mm. Men uh, vi tittar på karaktärerna först. Mm. Ja vi har ju till att börja med som sagt Kevin Flynn då mm. som spelas av Jeff Bridges mm. som då är den här killen som är lite bitter och händlyster nu då för att han har ju fått det som har varit hans stulet och nu vill han försöka ta tillbaka det mm. och ja här har vi väl typ en hjältekaraktär karaktär kan ju vara vi har en annan hjältekaraktär karaktär vi kommer att komma till senare. Mm. men Flynn är ju också lite grann av en hjältekaraktär för han, han är ju ändå en programmerare eller ja, han har, jag vet att han har någon annan typ av titel, att hon är software engineer eller någonting sånt där som det inte finns någon bra svensk översättning på men, men han kan ju sina grejer verkligen, man märker ju att när han kommer in i den här världen som en så kallad användare eftersom han ju är en levande människa fortfarande, så har han ju en hel del makt och den här makten kan han ju som bruka för att ändå kunna lite granna använda systemet till sin fördel så att säga. Dels råkar han ju vara riktigt bra på tv-spel eller datorspel just därför att han har ju själv ändå programmerat och designat spel så han har, han har lite fördel där i vissa situationer men sen är han ju också en sån här som, som kan få saker att hända som egentligen inte borde vara möjliga just för att han är en användare i det här systemet. Mm. Och honom ska vi väl försöka känna någon slags lite sympati för för att han vill ta tillbaka det som det som egentligen rättsligen är hans. Och samtidigt ska vi också bara känna för honom för att ja, som sagt, han är lite av en halvhjälte. Han är också på, på visst sätt skulle jag säga lite av en clown till och från i alla fall. Han försöker vara lite rolig också. Mm. Alltså han är ju en lite små obstinat karaktär får mm. man väl säga. Han är lite småspidig. Mm. Det som man kanske egentligen ska tycka är smarta kommentarer blir lite ja. De blir bara elak ibland. Han kanske ska vara han ska vara en Hans Solo från Star Wars. Ja, han, är, han är mycket klumpigare. Ja, han har inte riktigt den här coola killen-känslan. Eller karismatiska utstrålningen. Ja, jo, det har du rätt i. Karisman spelar ju oerhört stor roll för Han Solo som karaktär. Mm. Jag förstår att det är någonting sådant som Kevin Flynn ska ha också, men... Mm. Nej. Jag... Äm... <laughs> alltså, jag, jag tycker inte illa om honom. Jag vill ju att han ska klara sig. Ja, absolut. Men... Ja, han är lite Platt ja. det, Tyvärr kan jag säga det redan nu De flesta karaktärerna i den här filmen Lite platta mm, mm. Det är ju som sagt, det, det är inte Det största intresset i den här filmen Eller den största behållningen Karaktärerna finns ju där Och det finns en och två karaktärer som man ändå Kan finna lite intressanta Men det är ju fortfarande just det visuella Som vi kommer till att mm. Var i den stora behållningen med filmen låg Som sagt Ja, alltså när man skriver en huvudroll som Kevin Flynn mm. då finns det två sätt man kan gå. Antingen går man vad vi kan kalla för Tintinrutten mm. och det är att du skapar en karaktär som är förhållandevis ja, tom på karaktärsdrag så att säga. Den är väldigt neutral men väldigt god mm. för att vi som då tittare eller läsare för den delen Ska kunna sätta in oss själva i den karaktären. Den är så tum så att vi fyller upp med resten. Ja. Och det är ju väldigt populärt ibland i bland annat gjort Som sagt, Tintin-exempel. Mm. Då är vi hjälten. Och därför så bryr vi oss om hjälten klarar sig eller inte. Mm. Eller så finns det den andra rutten. Som är mycket svårare. Men och levererar också mycket mer om den funkar. Och det är när man skapar en karaktär som har fel, brister, är levande har fördelar, och har nackdelar men mm. vi ändå bryr oss så oerhört mycket om den här karaktären att vi vill att han eller hon ska klara de här hindren som är framför honom eller henne mm. och vi sitter och hejar och vi sitter och är oroliga och, och så vidare den är ju mycket mer emotionell tillfredsställande ja visst. och jag antar att Kevin Flynn drar åt det hållet Ja, jag också Även om vi kanske inte riktigt känner exakt så för honom Nej, för vi har inte fått lära känna honom nej Alltså grejen är så här Han har blivit bestulen på de här programmen Han säger det väldigt tidigt mm. Jag skrev de här spelen på kvällarna när jag jobbade för Enkom Och jag sparade dem Och jag tänkte starta eget Jag var så här nära att starta eget mm. Mm. Och då kommer jag en morgon Och mappen är tum Filerna är borta och inte ett halvår senare ger då den här andra karaktären ut spelen under sitt namn. Mm. Och han har inte ens bytt namnet. Nej. Där får vi ju då naturligtvis lite ut av hans frustration. Ja. Men kunde vi inte fått se lite det där? Mm. Alltså att, mm. att liksom han har precis blivit bestulen och vi ser honom då rasa ihop, bli jättefrustrerad och tappa mm. hoppet. Mm. Och sen ser honom att han... Um, Liksom börjar att försöka hacka och liksom nu ska du få... Alltså så vi, så vi liksom kan sugas med. Mm. Och det hade inte behövt ta så jättelång tid av filmen ändå. Alltså vi pratar tio minuter i början. Mm. Det är ganska välinvesterad tid på en karaktär som man sen ska bry sig om i en och en halv timme. Precis. <laughs> Men nej, det här får vi berättat därför att han nämner det i förbifarten till sina mm. gamla kollegor när de kommer och besöker honom. Mm. Och då har man dessutom redan hunnit träffa just kollegor och en och annan annan person också som... Jag trodde först var mer huvudpersoner än vad han skulle vara. Mm. För han verkar ju som en lite så här... Vad alltså ska man kalla honom för nästan lite som ett barn i vuxen kropp när man träffar honom i sin arkadhall som han äger och driver mm. och inte verkar göra någonting annat med livet nu för att han är så himla då frustrerad och ledsen över det som har hänt så att han hänger bara på det där stället hela tiden och spelar spel med barnen som kommer till den här arkadhallen och så försöker han till och från då hacka sig in i master control program för att försöka göra någonting åt att hans liv är förstört. Mm. Men där gör de den stora missen om vi pratar karaktärsbyggande. För det första så introduceras Kevin alldeles för sent mm. i handlingen för att vi tror ju att det är en annan karaktär Ellen, vi kommer till honom mm. som är huvudrollen därför att han har varit med mycket mer än så länge. Mm. När vi äntligen träffar Kevin, då ser vi honom sitta och hacka i systemet. Och det ger inte så mycket av honom egentligen mer än att, ja, oh, här sitter han och hackar. Mm. När vi verkligen träffar honom, då står han på sin egen arkad här och spelar med barnen. Mm. Och de står liksom och runt omkring och, säger, oh, och tittar på hans liksom high scores och liknande. Mm. Och då verkar han ju liksom jätteglad och uppspelt. och liksom, han lever sig in i ögonblicket. Problemet där det är att när han ser sina gamla kollegor dyka upp och han förstår ju naturligtvis varför de är där, mm. då kunde man ha sett bara som hastigast i ansiktet att han fick ett, ett lite hårdare och bistrare ansiktsuttryck att jo, nu, liksom, nu är det plötsligt allvar, ja. äh, liksom, där är någonting som tynger honom innerst inne men när han fortsätter med samma liksom så här, så skratt och, och dåliga skämt och, och så vidare och så berättar han det här med han fortfarande har nästan samma ton i, i rösten. Mm. Och då tar inte jag den här inre krisen och den här förlusten på allvar. För han gör ju det inte Varför ska nej. jag ta det på allvar om inte han gör det Ja visst, ja, men som sagt han, han verkar ju ha det hyfsat bra ändå där han är Men han är lite av ett gnälligt barn När han liksom pratar om att De har tagit mina spel och mitt liv är Tack vare det, jag hatar en Det är mina grejer Jag vill ha tillbaka <laughs> mina grejer Ja, Jona, tyvärr Som sagt, det, det är inte så där jättebra är det är inte så jättebra regisserat eller skrivet. Jag tycker att Jeff Bridges ändå gör en, en, en bra karaktär. Ja, det alltså, tycker jag också. Absolut. Bristen här ligger i manuset. Mm. För vi ser honom senare när han springer för sitt liv, så att säga, i systemet och mm. han. Liksom agerar utifrån vad han blir utsatt för. Och det funkar. Mm, mm. Jag menar, det är inte lysande, därför är manus inte lysande. Men det funkar. Han är, mm. han är kompetent som skådespelare. Ja, han är ju övertygad han är i den världen. Mm. Absolut. Och det är ju faktiskt inte det lättaste att få någonting som inte finns att verka mm. jättefarligt. Nej, visst. <laughs> Så att, ja, jo, men alltså Kevin Flynn är det bästa i karaktärsväg vi har i den här filmen mm. kunde varit bättre. Men jämfört med de andra så är det ett steg upp. Ja, fortfarande. Och det är ju jättesorgligt. Ja. Och vidare då till den mannen som ja, vars fel det är att Kevin Flynn nu är så himla deprimerad. Och sitter i den sits som han verkligen gör också. Nämligen Ed Dillinger som alltså är då. Chefen för NK numera och den personen som då har stulit det här arbetet från Kevin och, och lagt ut under sitt eget namn istället. Som spelas av David Warner. Mm. Han är ond. Ja, han är ju så uppenbart ond. Det enda som saknas är ju en mustasch att sitta och liksom <här> och glida på. <här> ja, han har ju redan, redan klädsen och han har som hållningen och han har sett att han pratar med sina anställda och ja men som sagt, mannen är ond. Mm. Jag tycker ju att det syns ju redan när man kommer in på hans kontor, för mm. det är ju så... Allt är svart. Ja, och mörkt. <laughs> ja. Och skrivbordet är helt enormt för att alla mm. som, som står inför det ska liksom känna sig jättesmå och... Ja. Även om jag tycker nu att skrivbordet är lite små häftigt, Men vi kommer jo. till det. Mm. <laughs> men han är undja och han är ganska otrevlig och osympatisk. Och allt som börjar på O. <laughs> alla, alla de här negativa egenskaperna i sig. Men han, han spelar ju en vill säga, en torr affärsman. Mm. Som ganska uppenbart tar chansen där han får den. Mm. Och han har ju faktiskt ändå skapat ett program. Han har ju skapat det här MCP-programmet. Mm. Mm. Vilket många andra karaktärer påpekar. att Jag minns, minns när MCP bara var ett schackspel. Ja, precis. Mm. Och nu är det då översvällt och har tagit över hela det Enkomstsystem. Mm. Men han... alltså. Jag hade ju förstått att folk lydde och att han ändå klarade sig framåt i, i företaget. Därför att han hade på något sätt... Ja, alltså någon form av karisma Eller pondus mm. han sitter ju bara och mjäkar Bakom skrivbordet. Liksom. Ja, äh, ja, precis Nu stänger jag av den här delen av programmet <laughs> Nu kan ni gå hem ja. Ni som har den här inlagningen Ni får aldrig vänta För det har jag stängt ner <laughs> Ja, det är väl han inte ett nötskal där där Ja det kommer ju fram att han har ju inte det, den makten som han ger sken av att ha. Nej, visst. Så han är ju, han är ju ganska värdelös. Men det kan ju å andra sidan vara intressant Men en, en lismare, så att säga. Mm, mm. Någon som är villig att kliva över lik för att uppnå sina mål. Mm. Det är en väldigt spännande karaktär. Om den har en karaktär. Ja, precis. Om karaktären har en karaktär. <laughs> för han är ju oerhört platt. Mm. Han är ju bara den unda chefen Ja, punkt Ja, precis, han är nästan plattast Av de alla höll på att säga Men, men platt är han verkligen han bara, han bara presenteras av just Kevin Flynn Egentligen som just den här Chefen som har stulit saker från honom Och innan det så ser man också Hur han gör just en sån där sak Som <laughs> du så fint imiterade. Hur han bara, nej nu stänger jag det här Så att mm. ni som har jobbat med det kan inte jobba längre mm. För vi har problem, typ Um, Även om jag är mer visualiserad så som jag upplever uh... ja, att han faktiskt <laughs> uh, för För sköldespelariet är ju bra. Ja, jo, vi, vi ska inte räcka ner på David Warner utan vi räcker ju verkligen ner på Ed Dillinger som karaktär. Mm. För den, den kan inte ha varit rolig att spela alltså. Nej, visst. Alltså han gör ju ingenting och man ser honom väldigt lite. Och när man ser honom så är han bakom sitt skrivbord och så ser han lite bekymrad ut och lite torr. Och få order av MCP. Ja, precis. Så att han har ju inte mycket i karaktär ändå. Mm. Även om man hade velat ha det så hade han fortfarande varit styrd. Mm. Nej, han är, han är oerhört platt och man ser honom lyckligtvis inte så mycket. <laughs> men, men han blir ju någon slags sekundär skurk, det här. Ach, jo, Visst. Han börjar ju som den stora skurken. För det är ju ändå hans fel. Liksom. Man skyller ju på honom för. Att ha stulit spelen som Kevin Flynn trots allt har utvecklat. Mm. Men sen visar det ju sig att det finns ju någon som är. Det finns en större hjärna bakom det hela. Mm. Åtminstone mm. numera. Då. <laughs> någon som har lite mer karaktär och som faktiskt tidigt konfronterar är det Dylan gör. Det är ju Alan Bradley som spelas av Bruce Boxleitner. Mm. Jag vet inte riktigt hur det uttalas. Det är lite, <laughs> lite <laughs> annorlunda namn. <laughs> Han är en programmerare på Encom Och är en av dem som då har fått sina behörigheter i systemet frysta. Mm. Främst därför att de då försöker att motverka Flynns hack. Mm. Och det tycker ju inte Alan är så där jättekul. Han håller på att utveckla ett program som ska se till så att systemet sköts rätt. Mm. Ett program som heter Tron. Får se nu här. Ett plus ett. <laughs> han är ju... Jag skulle vilja säga att Alan är lite av den här filmens syn på nörd. Alltså Han ja. är ju jo. den som... Som verkligen sitter och knackar med sitt datasystem. Och liksom det, är vad han, det är vad han gör. Och i glasögon dessutom till skillnad från Kevin. Ja. För, för även om Kevin Flynn självklart är en duktig alltså datortekniker. Eller programmerare eller vad nu vi nu ska kalla honom för. Och han, han får väl också på ett sätt sägas vara nörd. Men han uppfattas ju verkligen inte som nörd. Det gör han ju inte. Det är ju ganska orättvist att surferduden då läggs fram som den absolut bästa ja. programmeraren någonsin faktiskt. <laughs> väldigt <laughs> för det, det slår mig att det är väldigt mycket så kallad surfer dude över Kevin ja. Flynn ja extremt menar, som sagt bara när man introducerar honom och han faktiskt sitter i en soffa och ser lite så här sitter där och vi chillar ha ja. mitt schyssta place <laughs> men um, alla är ju lite mer den vuxna mm, verkligen och han tar ju också den rollen i, i den här gruppen, så att säga. Mm. Mm. Att han försöker vara den som säger på saker resonligt mm. och att gör vi det här rätt och mm. etc. Et mm. Han är väl också en av de som är lite mer utvecklade som karaktärer. men det är fortfarande väldigt platt. Ja, Vi ser honom lite mer än vad vi ser Ed Dillinger, till exempel. Mm. Vi vi ser honom väl ungefär lika mycket som Kevin Flynn- Ja, åtminstone till en början av filmen. För sen händer ju ändå grejer som sagt som gör att Kevin Flynn transporteras in i datorvärlden. Mm. Och då, då ser man ju inte till Ellen längre. Men, men till en början av filmen i alla fall så etableras ju han mer som en huvudkaraktär. Det är ju det som är så himla förvånande. Mm. Det känns som en sån ohörd fel satsning någonstans. Ja, verkligen. Det är ju hans ansikte som man typ först ser. Och så ser han så tror man ju även i och med att han ändå blir avstängd som sagt. så, så då, då tror man ju som att ja, nu, är det, nu är det någonting som är på gång här som han ska försöka motverka. Da, da, da, da. <laughs> och ja, inte han men hans ansikte för all del. Ja, kunde, kunde varit bättre men... Mm. Vi får väl vara tacksamma för vad vi har fått. Ja, det finns ju åtminstone karaktärer här i den här historien. Ja. Som sagt, det är, det är inte så mycket i historia men karaktärer måste ju existera. Ja. Men som sagt, det är inte så mycket mer att säga om Allen heller. Han är programmerare och han är fadersgestalten i den här gruppen. Den som tar ansvaret, eller mm. den som försöker se, ja, allvaret i situationen. Ja, tycker liksom att flyn kan ju inte hålla på att hacka och ha sig hela tiden utan vi måste få klara bevis om det verkligen är så här och så går vi till polisen typ. Och där finns ju ett kärleksintresse också. Mm. En viss dr. Laura Baines som spelas av Cindy Morgan. Tyvärr um, ingen jättespännande roll. Nej. För hon ska ju föreställa då den som har utvecklat tillsammans med lite andra tekniker den här Larsson som då sköter den här överföringen från verkligt till digitalt mm. men bortsett från det hon har byggt den här och att vara kärleksintresset för både Alan och Kevin mm, mm. så är hon ingenting Alltså, det är en så platt roll, alltså. Så det är, det är nog den plattaste av dem alla. Och det är så ja, sorgligt. Ja, nu kommer vi faktiskt till den som är den plattaste på riktigt. För hon är bara ett namn och ett ansikte. Mycket för den här lasen, som sagt. Och sen har hon absolut ingenting mer. Så man kan nästan undra vad hon gör där. Men de måste ju sätta in, som sagt, en kvinna som har någon slags kärleksintresse. Jag undrar om det inte är sån amerikansk filmlag att det måste ja. vara någon som ska vara sugen på någon annan annars så mm. Mm. bryter det mot någonting. Men kanske, kanske att de, de tror inte att de skapar ett tillräckligt stort intresse för kvinnliga tittare eller om det bara skapar ett ökat intresse för männen att där finns det faktiskt en tjej också som, som ser söt ut och som folk vill ha. Ja men är, ärligt talat oss emellan mm. är man verkligen så dum så att man tror att ah, men är det bara en tjej med då vill andra tjejer se det här. <laughs> Nej, alltså, så, för de vill ju inte De vill ju naturligtvis inte ha Att det är någon form av karaktär Och att åstadkomma någonting Och mm. en viktig roll i historien Nej hon ska bara vara de ska där bara finnas. För vissa är det verkligen inte Folk som tänker på så viset På fullast allvar inom just Regissörsbranschen eller de som skriver manus Och sådär jag, jag undrar Ja jag, jag blir ju inte förvånad Om det sitter folk och tänker så Alltså ibland så undrar man ju på riktigt med tanke på vissa filmer och vissa karaktärer och som till exempel då Laura här. För den här rollen kunde varit så oerhört mycket mer intressant. Mm. För hon kunde ju slitits mellan de här två om man nu vill ha det här triangeldramat som mm. mest känns intryckt för att vi måste ha kärlek med... ja. Ja, precis. men hur ska vi ha med det i en sån här historia? Jo, men hon kan, hon kan ha varit ihop med båda killarna. <laughs> ja, jo, visst. Wow! Ja, de, Och de kunde inte gjort henne till den som faktiskt hittar lösningen. Ja, no, Liksom att, jo, men du kan göra det här och du kan göra så här och liksom, hon kan vara nyckeln till att han... Liksom kommer in Det ska väl föreställa att hon är det Men det är ju så oerhört fyrkantigt mm, mm. Mm, mm. Ja, sa Samma sak med hennes motsvarighet I den här digitala världen För vi ser ju hennes ansikte även i form av Jory när hon väl kommer dit Och då har hon ju också återigen bara ett kärleksintresse Men för en annan person mm. Och gör absolut ingenting då heller Det är helt fantastiskt Hon får vara med i två olika roller och hon, hon, Men hon har liksom Ingen egen roll och hon har ingen karaktär hur ska det ha känts egentligen att ha spelat det här? <laughs> ja. Jag får ju intrycket av på, på 80-talet. Tyvärr en bra bit in på 90-talet. Och jag är inte helt säker på att vi har släppt det helt fortfarande. Men att då, då var inte kvinnor av någon anledning då. Människor. Nej, visst. <laughs> De kunde inte spela skådespelare och göra någonting bra. Vilket är skitsnack. Ja, verkligen. Det är... Jag älskar att använda det engelska uttrycket Lazy writing ja. Och det är det verkligen här Lägg ner lite tid och skapa en riktig karaktär För det blir mm. pinsamt mm. Jag menar det är pinsamt på alla killarna i den här filmen också mm. Därför att det är fyrkantigt Men de gör ju fortfarande grejer som är viktiga för historien Ja, oh, ja. Men hon här stackars Laura eller Cindy ja, Hon är bara utfyllnad Tyvärr. Jag bara är här. Ja, precis. Viftar med armarna. Vi, vi, vi, jag vi lämnar den här sorgliga anledningen till att ha med en kvinna i rollen. Mm, och går till anledningen till att den här filmen överhuvudtaget heter Trond. Ja, precis. Vi, vi har ju faktiskt en karaktär som heter Tron. Mm. Eh, nämligen då återigen Bruce Boxleitner mm. han har ju dels sig själv i, i den verkliga världen där han då är Alan Bradley men som du sa så har han ju skrivit då eh, något form av program som ska se till så att det här systemet eh, med MCP i sig och som, som har liksom hela en i sig <laughs> det som sköter en att det systemet verkligen sköter sig och det programmet heter ju Tron och mm. Tron är då givetvis i den här digitala världen mm. ett levande väsen. Mm. Precis som alla andra program i den här ja, världen. Ja, precis. Och också då vår stora hjälte, egentligen. Mm. Fast som tävlar med Kevin Flynn väldigt mycket om det. Ja, men här, för här har vi ju problemet igen. Mm. Att vi vet inte vem av Kevin och Ellen som vi i verkligheten- då ska bry oss om- eller vem vi ska se som hjälten. Mm. Förmodligen ska vi se dem som ett team. Mm. Men det gör man ju inte- för att man väntar sig en hjälte. Det kommer ju ändå från- den eran i filmproduktion- där det var en som var hjältehjälten. Mm. Mm. Och så var det- hjältens medhjälpare. <laughs> och kärleksintresse. Ja, eller kärleksintresse. <laughs> så att det här- att det skulle vara två hjältar- på två ja. olika sätt- det funkar inte, därför hela strukturen är inte byggd runt det. Mm. Så man sitter och säger, men vänta nu, är det Kevin som är hjälten eller är det Alan Tron som är hjälten? Är det, uh, ja. Mm, mm. ja, det blir väldigt förvirrande precis, när Tron kommer in mitt i hela bilden och han gör det ju ganska sent ändå, för Kevin hinner ju vara en stund i den här digitala världen och ändå utmärka sig en hel del innan Tron faktiskt dyker upp. Mm. Och då är det som att, jaha vänta nu här kommer en karaktär som heter Tron och filmen heter Tron så handlar alltså filmen om honom egentligen men det gör den ju som aldrig på ett vis ändå för att vi, vi följer ju fortfarande Kevin mycket mycket mer än vad vi följer Tron även om Tron fyller en väldigt viktig funktion för hela filmen. Mm. och för slutet och allting men återigen det är ändå Kevin som jag skulle sätta som någon slags huvudsaklig hjälte Ja men det är väl som så att Kevin fyller så att säga historiens hjälteroll ja. medan Tron fyller actionsekvensernas hjälteroll Ja det får man väl säga för han mm. är ju extremt handlingskraftig och häftig där är ju en hel del olika former av strider i den här filmen mm. som är väldigt spännande. Mm. Men där är ju Tron mycket aktivare. Mm. Ja, det är sant. Men förutom det är det inte så mycket att prata om när det gäller Tron heller, tyvärr. Nej, Nej tyvärr som sagt. Han är, han är en ganska klassisk bara ett typ aggressiv hjälte och då menar jag inte aggressiv så men alltså han är ju ganska gå gåpåig och han vet ju vad han vill han vill det som är rätt och han är ju ändå skriven för det också så att säga mm. han är ju fortfarande ett program får man tänka då kan jag ju flika in med en liten grej som jag funderade på mm. när de är i datorn så är de ju program alltså alla, alla människor så att säga i datorvärlden är ju inte människor de är ju program mm. och de har ju en viss inriktning vi hör ju ett program som är tillfångataget prata om att jag, jag var ett sparränteprogram eller något sådant ja, ja. Och, och jag älskade att göra det här och det här mm. och vi måste ju naturligtvis acceptera att de här är inte karaktärer utan de är ju väldigt drivna mm. och fokuserade på en enda sak, skapelser. Ja, precis. Det påverkar naturligtvis hur de både porträtteras och läggs fram. Mm. Och det är ju helt rätt. Jag menar, mm. de, de är skapade för ett visst syfte. Det är klart att de strävar efter att ha det syftet. Mm. Och har vi då Tron som är ett program som är skapat för att ja, se till så att systemet sköter sig. Mm. Och är på sätt och vis då en krigare eller en mm. väktare. Mm. Då har han ju de dragen och då blir det ju... Allt. Jag menar, då är det ju det att när han då känner att det är en orättvisa så vill han korrigera det. Ja. Och det kan man ju uppfatta som lite hetsigt eller kanske lite aggressivt. Men det är ju ändå i linje med vad de försöker berätta, kan jag tycka, så att säga. Ja visst, för det är ju ändå, hela filmen är ju som en, en kamp mot MCP, för det blir ju MCP- som verkligen är det stora hotet. Det är ju han som är den stora onda egentligen. Jag är ju det till en början. Men det är som sagt, när man väl kommer till den här digitala världen så är det ju som MCP som styr. Och det är MCB som är, som är bu och bä. Mm. Ehm, och, och det är ju det som tron kämpar för också. Så att det, det blir ju som ganska naturligt ändå att, att han verkligen snabbt ställer sig på Kevin Flynns sida. För det är ju som sagt det han är skriven för också. Han ska ju se till att systemet fungerar och är säkert. Och uppenbarligen så är ju MCP ett stort hot för hela systemet egentligen. Eftersom mm. MCP bara skapar orättvisa i den här världen. Och bara styr och ställer och gör som den vill. Men MCP, eller Master Control Program som han kallar sig. Är ju en ganska intressant skurk mm. faktiskt. Mm. Jag brukar likna honom, eller det vad man vill säga... <laughs> Med Sauron i Sagan om ringen. Ja. Därför visserligen så har vi inte konversationer med Sauron i ringenfilmerna. Men han är där som en hotande gestalt i bakgrunden vars mm. händer liksom ses sträckas fram då, mm. metaforiskt. Mm. Och det har vi ju även här med då MCP. Men MCP pratar med bland annat sin högra hand som är då hans... Agent i den Digitala <laughs> världen ja. Han pratar med Ed Dillinger Han pratar även med Flynn mm. Och mycket av hotet framkommer ju Genom den här dialogen Och det är mm. ju väldigt mm. intressant mm. Så skogmässigt är ju den här filmen Starkare på karaktärerna Än vad den är med hjältarna Ja, faktiskt För uh, MCP har ett motiv mm. vi, vi får veta tidigt Och bra varför Han gör så här mm. Vi får också veta hur han tjänar på det här, och, och vi får veta hur han planerar etc. Mm. etc. Alltså, vi får veta mycket mer mm. utan att egentligen få veta för mycket. Mm. Så att säga. Och det gör ju honom intressant som de motstånd. Oh, hur ska man kunna besegra honom när han har det här och det här, och har gjort det här, mm. och har åstadkommit det här. Ja. Det är ju spännande för då, ja. då blir det ju någonting som sträcker sig över en och som man bara hoppas på. att oh, ja, men hoppas att, att hjältarna lyckas liksom fälla den här jätten. Ja, för han är ju verkligen en jätte också. Nu menar jag inte bara att han, att han är stor rent fysiskt för det får man väl ändå egentligen se att han är också när man väl ser honom. Mm. Utan också just den makten han har för det får vi också veta väldigt tidigt just hur pass enormt kraftfull han ändå är. Han småskryter ju lite grann om det ganska snabbt också för Ed Dillinger. Mm. När Ed tycker att, hör du, jag har faktiskt skapat dig och... Du ska inte vara så kaxig ungefär. Mm. Och han säger... Alltså MCP svarar då att han har blivit... Vad var det nu? 2000-någonting gånger smartare sedan dess. Bara mm. på egen hand för att han samlar in information och han lär sig hela tiden och han utvecklar sig själv. Men han tar väl också andra stackars program och absorberar. Väl? Ja, visst. Och det är mycket så som man får som man får sin vishet hur jag på att säga, men, men just från han får sin makt och att han hela tiden just blir allt starkare som sagt, och det är därför han är så himla, så himla fruktad i den här världen också, och det är därför han styr och ställer som man gör, just för att ja, men kunna, bara för att kunna främja sina egna mål mm. Ja, han är ju en motståndare som faktiskt faller på helt okej-skalan okay i min mm. i min värld <laughs> Faktum är att MCP är ju en av de stora behållningarna av den här filmen. Ja, oh ja det är han verkligen. Han passar ju väldigt bra som skurk också. Det här är ju ändå en digital värld och han ska vara en digital skurk. Och där har de ju verkligen lyckats väldigt bra tycker jag med att få honom till att bli någonting väldigt stort och skrämmande. Men han är ju inte skrämmande på egen hand utan han behöver ju agenter som kan röra sig i den här världen. Han är ju, han är ju så stor att han kan inte springa runt som alla andra. <laughs> Nej, Nej han, är, han må vara ett väsen men han är ju inte som, som de andra vi ser helt enkelt som verkligen porträtteras som människor som springer omkring egentligen. Mm. Utan då har han ju istället sin löjtnant Sark. Mm. Och Sark spelas då också av David Warner som alltså är Ed Dillinger och som även för den delen gör rösten till MCP. Mm. Så han har mycket äregirighet, den här mm. Ed Dillinger, när han började formgöra ett, ett huvudprogram och ett mindre program med sin egen skepnad. Ja, jo, verkligen. <laughs> Men Stark är ju en riktigt obehaglig typ. Mm. Här har vi en riktigt skoningslös slavdrivare kan man mm. säga. Mm som tvingar program till att spela spel även om de inte är uh, skapade för det mm. och målet är ju uh, ganska tydligt att de ska raderas ja visst, det är ju spel på liv och döden då, så att uh, där är det ju bara en som går levande från varje match och matcherna tar ju aldrig slut heller så att det är ju bara onbråd och död alltihopa också uh, väldigt spännande och en, en del av behållningen av den här filmen mm. Absolut, det är en, det är en stark skurkkaraktär och karaktär överlag Men nu är det ju inte så svårt att vara en stark karaktär i den här filmen Är inte den här konkurrensen är så dålig? Nej, precis <laughs> Nej, men jag tycker också att Sark ändå är en intressant karaktär En behållning som sagt Det är ju intressant att det finns en styrka som då går att matcha med Tron Så att vi får den här klassiska då duellen visst, visst. Och det är, det är häftigt Det mm. gillar jag verkligen mm. Och så har de ju ett helt eget sätt Att slåss i den här filmen mm. Och det är ju så läckert mm. <laughs> Får man säga Återigen så är det ju, det är ju Visuellt läckert mm. Framför allt men det är ju ändå Där har man ju tänkt till ändå mm. vi, vi har ju både De här diskkrigen Som de kallas för när man står och slänger en disk på varandra eller i ett fall så är det rent av en boll som påminner väldigt mycket om vad heter det för någonting, det typ av spel som finns i verkligheten. Squash? Ja, squash men jag, jag har för mig att det finns ett annat typ av spel som, är, som verkligen är som squash men där man har den här krökta handen som man sätter fast, som man fångar upp bollen i och sen kastar iväg igen. Jag är säker på att det finns någon typ av sport eller hur man ska kalla det för. Är det inte uh, racketball Ja men det kan du nog faktiskt se att jag. Ja, vi, vi lämnar det lite öppet. Ja, vi gör det. Vi kommer säkert få en kommentar på exakt vad det heter av de som typ spelar det. Men, men det ser ju väldigt läckert ut i alla fall hur man, hur man dels kastar det här ljusklotet på varandra och antingen bara för att rent gör, få in en träff men framförallt för att försöka träffa marken under den som då består av energiringar som försvinner en efter en när man träffar dem i det här energiklotet. Mm. Så till sist har man ju ingen yta att stå på utan man faller ner till och död. Ja, och splittras. Ja, och splittras i väldigt snygga typ, datamolekyler. Och samma sak med, med det här diskrigen också. Och där sitter ju han och gottar sig, Sark, ja. och tittar på det här. Sadist som han är, verkligen. Fast faktum är att han, han ser aldrig nöjd ut. så att man, Jag antar att gottningen är inombord. <laughs> jo, och jag undrar om han någon gång ler i filmen, kanske lite granna ändå. Jag förstår du, det mest statistiskt. Jo, jo, det är ju det, ja. Mm. Visst, det är, det är den typen av personer där. Det finns faktiskt en karaktär jag vill nämna i förbifarten. Mm. Därför att den har egentligen ingen större betydelse här. Men kommer att återanvändas när vi börjar prata om uppföljaren. Mm. Och det är när Kevin Flynn håller på att hacka. Ja, visst. Så har han ett litet hackerprogram- i en liten mm. Tanks. <laughs> som också spelas ut av Jeff Bridges. Mm. Som heter Clue. Det är så intressant att de har tagit det här konceptet vidare sen i uppföljaren. Mm. Både med namn och även då att Jeff Bridges spelar rollen själv. Mm. För det var en sån positiv grej när jag såg uppföljaren att Åh, oh, de tog fasta på det här och behöll det. Var läckert. Ja. Men i den här filmen så har vi ju Clue i princip ingen personlighet. Det är ju en, Nej. ett hack program som ja. letar efter den här informationen. Ja, precis. Med kanske 15 sekunder. <laughs> Ja, ah, Lite längre sen. Ja, och Johan är nog faktiskt med Säger <laughs> en halv minut i alla fall <laughs> Ja, nej men visst Det, det, är, som sagt, det är kul att, att då, det, det finns ju många flörter Det där får man nästan kalla för en flört I den gamla filmen också Det är ju kul mm. att de har tagit vara på det, absolut Men det finns ju fler såna här små grejer från originalet Som man ser hur de flörtar med I eh, Tron Legacy mm. Mycket bara för att göra de här anknytningarna Och göra fansen nöjda. Och det blev ju också. Ja, det blev vi ju faktiskt. Mycket, mycket. Och jag, jag kan slänga in innan vi går vidare en liten så här disclaimer här att jag tycker faktiskt fortfarande väldigt mycket om den här filmen. Mm. Samma här. Men ska man titta på den med kritiska och analytiska ögon mm. så har den enorma brister på handling- och karaktärsplanet. Ja, verkligen. Tyvärr. Mm. Och... Det kommer att skrämma bort många tittare som inte har sett den ännu. Mm. Och jag förebrår dem inte. Men för mig är det här fortfarande en av de här stora filmerna från 80-talet. Mm. Absolut. Det är fortfarande ett barndomsminne. Väldigt starkt sådant. Ett väldigt starkt sådant, ja. Och en av de stora anledningarna till det, det kommer vi ju faktiskt till nu. Och det är det visuella. Gösses mm. vad det här är en läckerfilm. Och, och att försöka förstå hur läckert det här var 1982. För är det då så att man inte har sett den här sen tidigare och så ser man den idag för första gången då kanske man ändå kan ha... Man kan säkert förstå vad som är läckert med men samtidigt så, så tycker man att det var det här allt. Men mm. på 1982, då var det här mer än allt verkligen. Mm. Vi, vi får kanske göra ett litet sidosteg och bara sätta upp scenen för, för mm. varför det här är läckert. Mm. I början på 80-talet var det Atari som härskade över datavärlden, så att säga, på <laughs> hemmakonsol mm. Och har man sett Atari grafik, vilket i princip bara är stora boxar i färg. Ja, visst. <laughs> Jag menar, Super Mario och Nintendo 8-bitars ...var väl på gång... Men, ...men det hade ju inte riktigt... ...slagit världen med storm ännu. Nej. Så att datografik var ju något oerhört blockigt... ...och mm. förkantigt... Och, ...och färglatt med neon... ...och liknande. Mm. Många geometriska former... ...i olika ja. färger. Och det är ju det de har tagit fasta på... ...i Tron. Mm. Så det är ju lite ett tidsporträtt... ...på grafiken som var... ...när den här filmen kom... Mm. För då, då har vi ju de här skeppen som ser väldigt boxiga ut och vi har stridsvagnarna som också ser väldigt boxiga ut mm, och, mm. och så vidare och så vidare. Och idag kan man ju naturligtvis tycka, men varför, varför så? Jo, därför att så såg det ut. Alltså, <laughs> så så grafik ut då. Ja, en gång i tiden alltså. Och det var ju en grafisk stil som de verkligen tog fasta på. Mm. Och jag tycker det är helt rätt och jag tycker fortfarande att det är rätt därför mm. att det var ju den här tiden som de försökte representera. Ja, för det här är ju faktiskt inte en framtidsfilm och det är därför det ligger mycket behållning kvar i det visuella också när man ser Tron igen. För att Tron utspelas ju 1982 det är liksom inte att den gjordes 1982 men skulle vara en slags framtidsvision utan så där såg det ut. Mm. Och och därför är det så lätt också tycker jag att verkligen acceptera hur allting ser ut utan att börja klaga liksom på att men det här är ju inget snyggt eller sådär. Ja men för att det är ju en film som tar plats vid den tidpunkten. Precis som att man sedan i Tron Legacy spelar, spolar framåt i tiden och så blir mm. det nutid även då. Så båda filmerna tar ju plats i en nutid. Mm. Man använder ju mycket airbrush-teknik mm. på bakgrunder. Och det var ju också väldigt 80-tal. Mm. Jag menar, vi använder ju Airbrush väldigt mycket fortfarande. Men, men stilen blev ju väldigt dominant då. Och syntes ju i väldigt mycket. Samma sak med neonfärger. Ja. Så att även att det spelar stor roll här är ju helt rätt. Mm, och visst. passar alldeles utmärkt. Mm. Att, att det ser annorlunda ut... 2010. Ja, men då har man ju uppgraderat datorerna. Det är ju ingen som sitter Exakt. med en 82-dator idag och Nej. spelar. Nej, precis. Och det är inte så konstigt att det har hänt visuella förändringar i den här världen. Det tycker jag verkligen inte. Nej, för den måste ju utvecklas när datorn som ja. använder den utvecklas. Ja. Vår tid, alltså vår värld har ju utvecklats med hur det ser ut med... Alltså bara att gå en, en sväng ner på stan, hur hus är uppbyggda och sådär. Så att det är väl inte så konstigt att världen i, i liksom The Grid som man kallar den för, också mm. har utvecklats. The Grid. <laughs> the Grid. <laughs> Måste ses rätt. Ja, visst. Och jag tycker också det är grymt läckert att för att visa att de här programmen egentligen inte är människor, mm. så har de ju gjort så att Delar av dem är upplysta. De har precis ja. som, vad kan man säga? En kombination av ett blodsystem mm. och ett um, kretskort mm. ute på mm. kroppen som då lyser, olika delar lyser. Ja. Och när jag såg det här första gången, så tyckte jag: Det här är ju grymt häftigt. <laughs> och även om jag tycker idag att jag... Det är ju inte fullt lika snyggt som om vi gör det idag. Mm. Men jag går fortfarande det är grymt snyggt. Mm. För jag vet å andra sidan också vilket hantverk som är nedlagt. Mm. Visst. För känner du till den här lasertekniken som man kan lekfullt kalla den? Nej, det gör jag inte. För de har använt ungefär samma teknik som när man gjorde de här protonstrålarna i Ghostbusters. För att bara ta ett exempel. Ah. Mm. Och det är att de tar filmrutorna, de här cellerna mm. och målar på dem. Okej, okay, de har verkligen gjort det, ja. För det, mm. det tyckte jag att jag har reagerat på också, att det ser lite så här halvmålat ut. Mm. Men det funkar. Ja, oja. Och, och det ser grymt snyggt ut och med tanke på hur mycket vilket här glöd- och lyseffekt det, det är genom hela filmen. På mm. så många ställen och så många karaktärer. Mm. Vilket jobb Ja, Gud. Ja. Det. Eller hur? eller efterredigeringsarbetet här Hej och h? Ja, visst. Tyckte man det var jobbigt att bara göra de här strålarna i Ghostbusters? Jag <laughs> ja, det kan man ju ge sig på den här filmen. <laughs> och visst, det är ju en effekt som de har uppdaterat rejält till 2010-varianten. Mm. mm. Men jag tycker fortfarande det här är så snyggt. Mm. Mm. Jag menar, det svajar lite, visst. Mm. Jo, det gör det ju. Men det är ju också lite beroende på hur skådespelarna står- och mm. ljussättning, etc. Mm. Det var nog inte så där jättelätt att Nej. få det där Nej. att funka. Visst inte. Och jag tycker det funkar. Jag tycker det funkar riktigt bra. Mm. Som tidsporträtt. Det här är 80-talet. Och det här är mm. så vi trodde att det ser ut i en dator. 82 mm. Mm. Alldeles utmärkt Jag, ja. jag myser ja, genom den här ja. filmen <laughs> Ja, jag, jag myser också Jag tycker fortfarande det finns jättemycket behållning Att se hur det såg ut på den tiden Det här är, det är en bra film att se Bara för att man ska liksom Förstå vad datorer var då egentligen mm. Definitivt Jag menar bara det faktumet att man satt På Windows 3,11 Som var mitt första Windows <laughs> Ja och skrev in kommandon på grejer man ville ha gjort. Du ja. var tvungen att skriva, säga liksom kolon, mm. en lång där innan mm. någonting hände. Ja, bara starta ett spel var ju, var ju ett spel <laughs> i sig. <laughs> ett arbete i alla fall. Jo, men där, där går ju någonting förlorat i och med att idag så har du en ikon du dubbelklickar på- mm. och Genom den dubbelklickningen så skriver du ju naturligtvis alla de här kommandona mm. Men datorn mm. gör det åt dig. Ja, precis. Så du förlorar ju lite insynen i vad som händer bakom skärmen. Mm. Mm. Mm. Jo, det var, ju, det var ju lite häftigt det där när man faktiskt gjorde sina egna ja, sina egna filer som faktiskt utförde de här kommandona för att man inte skulle behöva skriva dem varje gång själv. Det var ju mm. inte jättesvårt att göra liksom. Och man kunde ju även sätta en liten ikon på dem när det väl vi, vi kom så långt att operativsystemen faktiskt blev väldigt visuella mm. och inte bara vara att knacka kod. Men du var nog bättre på att knacka koden än vad jag var <laughs> för jag har aldrig riktigt haft sinnet för det. <laughs> ja, nej, jag, jag, jag ska ju inte kalla mig själv för programmerare det ska jag verkligen inte göra men, men det var kul att pyssla med, med det, det lilla man kunde göra eh, på den tiden. Ja, för någon med så klänt, liksom eh, ASCII och allt vad tusan det heter, eh, sinne så, så jag är rätt så glad över att det mesta har blivit ikonklick. Men... <laughs> det förstår jag. Jo, det händer jag också. Man får vara glad för att utvecklingen ändå har haft sin, sin gång som den har haft. Ja, men det är så viktigt tycker jag att vi faktiskt fortfarande minns var det var vi började någonstans. Ja, oh ja absolut. Jag tycker det är så fascinerande när man hör barn och unga idag säga över gammalt och, och klumpigt och så är mm. det någonting som är drygt fem år gammalt mm. får man panik. Liksom, du har ingen aning <laughs> om vad som har obekvärt. <laughs> vad jag har gått igenom <laughs> i min barndom. Vad <laughs> ja, gamla vi är, Thomas. Ja, verkligen. Och... Men vi, vi har mycket behållning av det. Ja, Till exempel ogen. när vi ser den här filmen. Verkligen. Ja. Jag tycker faktiskt att det här är en film som är värd att se. Ja, det tycker jag också. Den är jätteskärmig ändå. Som sagt, mm. alltså, nu ska ju vi vara lite kritiska här och försöka se på filmen objektivt och inte med de här ögonen som man hade när man var barn. Mm. Men det är fortfarande en film som jag gärna tar fram någon gång nu då och ser igen. Mm. Helst i sällskap. Några av de absolut bästa scenerna i den här är ju när de är på The Gaming Grid, som ja. de kallar det. Spelbanorna. Mm. Mm. Och man ser då både de skjuter med sådana här stridsvagn de flyger med sådana här, så ser det ut som står gripklor, de här ja, rymdskeppen. <laughs> Men roligast av allt när de skjuter med det här racketball som vi kallar det. Ja. Och kastar sina diskar. Ja. Och bäst av allt, light cycles. Yes! Åh, <laughs> <laughs> oh, vilka snygga motcyklar. Ja, ljusmotorcyklar kan man väl ja. kalla det i en grov översättning. Mm, eftersom de sprider ljus bakom sig istället för någon slags avgaser. Mm. Farligt ljus. Mycket farligt ljus. Ja, väldigt hårt ljus. <laughs> Många av de här spelkoncepten kom ju sig av populära spel då. Mm. Jag, jag vill tro att det här Light Cycle fanns. Där du byggde en bana med din motorcykel då. För att försöka få din motståndare Att krocka med den här banan ja. Jag tror inte det är ett helt unikt Koncept för tron. Jag kan ha fel Och att det är där det någonstans har sin, sin början Precis Men oavsett vilket Det är ett jätteläckert koncept mm. Och på något sätt så, så ringar det in Hur dataspel fungerade På den här tiden mm. Mm. Ja visst Där det var väldigt rudimentär Och geometriskt Upplagt. Ja, och väldigt som enkla kommandon, vad man kunde göra och inte göra. Mycket antingen höger eller vänster, och så en knapp kanske för att skjuta. Hade man tur hade man två. Ja, precis. En för att hoppa också. Oh. Oh. Ja, det är, nu, nu ska vi lämna de här gamla nostalgiska tankarna känner jag. Men som sagt, väldigt läckert och allting mm. är ju gjort i ungefär samma stil så mm. att världen känns ju väldigt enhetlig. Mm. Och karaktärerna, ja, människorna, de, de står lite ut ibland. Mm. Inte så ofta som man kanske kan tro, men här och där så kan man ana att jo, men nu märks det tydligt att det här är pålagd bakgrund- Mm. Men förhållandevis lite ändå. Ja, ja, visst. Det borde sticka mer i ögonen ändå, tycker jag. Mm. Särskilt nu för oss som är vanare vid, vid mycket mer sofistikerade då, visuella effekter av den ja. här typen. Ja. Men jag tycker fortfarande det ser om inte bra så helt okej okay ut. Mm. Mm. Medhåll från min sida där. <laughs> ja, vet inte hur mycket mer vi kan säga om de visuella effekterna. Jag menar, det är någonting som ska Ska ses, inte förklaras. Ja. Jo, speciellt i den här filmen när det ändå ligger så enormt mycket på det visuella. Som sagt, det är ju det är ganska svag historia och sådär. Det är det ju, det finns många väldigt konstiga scener och saker som händer som bara känns som att ja, det händer av ingen speciell anledning egentligen. Men det händer bara. Ja, det händer bara verkligen. Ibland utan konsekvenser rent av. Men äh, det, är, det är ju en visuell film, det är det ju. Det är ju en mycket, mycket, mycket visuell film. Mm. Intressant nog så, så slår det mig att det här är The Matrix tch, nästan 20 år innan The Matrix. <laughs> jo. <laughs> för, för idén är ju densamma: det är, det är människor som är instängda i, i datasystemet. Ja, och, visst. och måste kämpa med eller mot det, beroende på hur man vill se det. Och, mm. Mm. Och vissa fysiska lagar är inte riktigt detsamma mm. och så vidare. Mm. Så det är, Nej, men det är intressant. Mm. Mm. Men det saknar ju då Matrix-komplexa handling och komplexa karaktärer. <laughs> ja, visst. För här har vi ju ingenting av det. <laughs> ja. Det gör ont. Men jag måste säga, den här filmen har enorma brister. Mm. Det har den. Mm. Men som tidsporträtt porträtt på en idé och väldigt roligt koncept egentligen, mm. Mm. med snygga visuella effekter, den är värd att se fortfarande mm. Mm. precis, ja, det är ju ändå ett stycke filmhistoria mm. Precis. Som vi har pratat om Roger Rabbit och hur det är ett stycke filmhistoria så är ju ändå också originalet från ett stycke filmhistoria jag tycker nog ändå att det är en sån här film som man ska ha sett. Ja, bara av den anledningen så, så tycker jag absolut att den ska finnas med på en typ topp 100 av filmer man måste ha sett. Förmodligen mm. mycket, mycket högre upp en topp 100 faktiskt. Jag hade varit nöjd om den här hamnade i alla fall runt 60. Ja. Mm. <laughs> För där finns många riktigt, riktigt, riktigt bra som är både visuellt tilltalande- och också har en välskriven historia. Ja. Men den här är så speciell att den får inte försvinna. Jag tycker Nej, den, den måste komma sig ihåg. Mm. Mm. Och komma sig ihåg har den ju gjort för uh, det kom ju faktiskt en uppföljare som sagt. Ja, vi är ju inte färdiga ännu riktigt i <laughs> våran analys. Vi ska ju prata om nästa film också. Men nu har vi ju hoppat uh, ja, nästan 30 år fram i tiden. Mm. Och det är samma värld. Så det är ju intressant. För man, man hade ju lätt kunnat ta den, den enkla rutten att. Ja, det här är. Det här är ett annat gäng som är med om en liknande incident. Ja, ja visst. Nej, då hade oh, det blivit arg. <laughs> Nej, det är, det är som sagt glädjande att vi får. Både besöka samma universum och även träffa några karaktärer som innan. Du kanske skulle vilja berätta för oss vad Tron Legacy handlar om? Ja, givetvis. I Tron Legacy har det gått snart 30 år sedan händelserna i originalfilmen då. Där Kevin Flynn lyckades avsätta den tidigare styrelsen av N.com och tillsammans med sin kollega Alan Bradley tar över företaget. Men Flynn har inte synts till på 20 år efter att mystiskt ha försvunnit från jordens yta, och även om en kom fortfarande tillhör hans nu 27 år gamla son Sam, så har denne inget som helst intresse av att sköta företagets affärer, som istället styrs av mer maktörsande och framförallt pengagiriga herrar, där ibland är The son. Allen talar om för Sam att hans gamla personsökare plötsligt har fått ett samtal som visar sig komma från Kevin Flynns gamla kontor där ingen har varit de senaste 20 åren. Sam ber sig således dit i hopp om att få ett svar på var hans far befinner sig men finner istället ett dolt arbetsrum med en dator som fortfarande är aktiv och kör något form av program. När Sam kör samma typ av kommando som det Kevin senast startade upp blir Sam omedelbart transporterad till den i systemet som hans far så många gånger har pratat om och dessutom sagt sig finna ett mirakel i, ett mirakel som skulle kunna revolutionera mänskligheten. Men den här världen är återigen i obalans och när Sam plockas upp av patrullerande vakter så behandlas han därför som skräp och förrörs iväg till en stor arena där han först får slås för sitt liv och därefter plötsligt står öga mot öga med ett digitalt väsen som pappan skapade för 27 år sedan. Det digitala väsenet, vem kan det vara? Ja, vem kan det vara? <skratt> jo, men handlingsmässigt så känns ju den här som en pusselbit som passar perfekt med föregångaren. Mm. För de tar hänsyn till vad som gjordes. Mm. Flynne åkte in i datorn. Mm. Han, ja, spoiler alert. <skratt> <skratt> Han vinner. <skratt> Han lyckas. Ja. Och han får kontroll över kom mm. Och tröttnar ganska snart på detta här. <laughs> ja, jo. Bra jobbat där. Men det är ju inte så konstigt- därför att när han började sin jakt- så började han ju sin jakt efter sina rättigheter. Mm. Jag har skapat de här spelen- och jag vill ha rätten till de här pengarna mm. men i jakten på det här så hittade han ju någonting han inte alls hade väntat sig han hittar mm. ju den här världen mm. Mm. när allt kommer omkring så var väl den mycket mer fascinerande än ett uh, dataspel ja, verkligen och det som det här företaget sysslar med vilket är ju som moské och programvara och det är mycket möten och sitta i styrelse och ja. allt möjligt och vem vill väl göra det när man kan vara och leva loppan i en virtuell värld istället vi, vi ser ju direkt när filmen börjar en mycket, en mycket spännande scen, måste jag säga. Även om jag har ett par reservationer. Och det är att vi ser då en, ja, en drygt tio år äldre då Kevin Flynn mm. som pratar med sin, vad ska man föreställa? Sju år ja, ungefär. Sju år, tror jag. Han berättar för sin sjuåriga son om den här då digitala världen mm. som han uppenbart har besökt igen, mm. därför att han berättar om saker som vi inte känner igen mm. så att säga och att eh, han har påbörjat skapelsen av en ny digital värld och att han eh, hämtade ett program från den gamla som han tyckte om det vill säga Tron mm. Mm. och att han skapade en avbild av sig själv som skulle hjälpa honom att skapa den här världen därför att han kunde inte vara i världen hela tiden mm. jag menar han hade styrelsemöten han skulle jo, gå jo, på <laughs> Och man märker ju då att Sam är väldigt engagerad och tycker ju att det här är jättespännande och mm. han vill ju så gärna besöka den här världen och, mm. och Kevin lovar ju att ja, jo men du ska få följa mig in. Och så helt plötsligt så, så bara dör allt det här i och med att då Kevin inte kommer tillbaka. Mm. Mm. Sam växer upp och blir, ska vi kalla det lite småbitter? Ja, jag, jag kallar det för småbitter i alla fall, ja. Övergivet <laughs> bitter. De, de lägger sig till med lite emo-vibbar där Som jag har lite problem med Men, men jag mm. förstår grejen <laughs> Och det är ju en bra historia Just därför att Nu har vi originalkonceptet Men så lägger vi till lite, lite Mänskliga hinder Och problem att mm. försöka övervinna mm. Sam är lite misstänksam Han har blivit sviken för mycket ja, och, och, och helt plötsligt Så blir det ju en mycket, mycket mer engagerande Historia Ja Jo, men här har ju lagt ner mycket mer krut på handling verkligen mm. ändå. Alltså jämför speciellt med gamla Tron. Sen kan man fortfarande kanske tycka att... ja vi kommer väl till det <laughs> snart men <laughs> sen kan man fortfarande naturligtvis tycka att den inte har så fantastiskt mycket handling eller att den inte är så fantastisk i alla fall. Det är fortfarande mm. en visuell film men man har ändå utökat tiden med 30 minuter trots allt och det mm. glädjer mig enormt mycket. För det här är ju en film som klockar över två timmar och det behövs ju verkligen om man vill kunna men verkligen etablera karaktärer och en intressant handling. För som du sa när vi pratade om Tron så jag menar det hade ju räckt med kanske tio minuter för att ge till exempel Kevin Flynn lite mer karaktär och även lite mer djup till varför han ville det han ville i den filmen. Så att det glädjer mig ju att, att man faktiskt har investerat mer tid i den här filmen. Jo ja, men man tog ju den förnuftiga rutten här och tänkte här måste vi etablera Karaktärerna som vi ska bry oss om. Mm. Och det är ju i, i huvudsak nu: då Sam Flynn. Mm. Eller Samuel Flynn heter han kanske egentligen. Ja. <laughs> Men i vilket fall. Vi, vi får ju lära känna Sam lite mer. Och vi får se honom i lite mer, vi kan kalla pressad situation. Mm. Där hans talanger sätts på prov. Mm. Och, och det, är ju, det är ju mer explosivt i den introduktionen än vad det är i nästan hela originalfilmen. Ja, faktiskt. Sen kan man ju naturligtvis börja och hosta och muttra om amerikansk svulstighet i filmproduktion för den här filmen lider ju dessvärre av att det är ett par scener som är lite väl svulstiga bara ja. för att de ska vara stora och ja, pampiga. För, ja, för svulstighetens skull. Vi ser bland annat utan att ge någon kontext till situationen Sam hoppar från en skyskrapa mm. Mm. Och fälla ut en fallskärm mm. För att glidflyga i um, I då i trafik mm. Och det är ju en sån här liksom att, var, det, var det verkligen det smartaste sättet Han kunde göra den här uh, Flykten på ja, ja. <laughs> Nu ska han ju naturligtvis ha Anammat sin pappas Surfer dude attityd <laughs> Precis <laughs> Men det, för mig är det ändå ett litet steg För långt mm. Mm. Men det är ändå ett steg jag någonstans kan leva med, därför mm. att jag, jag väntar mig inte en tänkande film som The Matrix. Nej, visst. Jag väntar mig någonting som är mest en, en historia för ögat. Mm. Mm. Och blev ju då glad att, jo men där är ju lite för hjärnan också ändå. Mm. mm. Inte så mycket som vi hade kanske kunnat hoppas. Men... Nej, men samtidigt så jag, jag hade ju varit, jag var jag ju mer orolig för att hela filmen skulle vara trasig mm. än att man skulle kanske gå för långt med vissa, med vissa scener rent visuellt och bara explosivt och sådär. Så mm. att jag är ändå glad över, över att det går åt det ena hållet och inte det andra. Ja, verkligen. Jag menar när, när trailersen började komma och man så effekterna mm. Så tänkte man att jag visuellt kommer mm. det väl att fungera. Mm. Sen är det ju frågan vad de gör med det här. Ja, precis. Menar, den, den första filmen funkar ju också rent visuellt. Men punkt, punkt, punkt. Med ett stort men, punkt, punkt, ja. punkt. Mm. istället för punkter. Men vi kan kanske ska ta en titt på karaktärerna som huserar i Tron Legacy. Ja, det tycker jag. Och vem är väl bättre att börja prata om en Sam Flynn som vi ändå just har nämnt. Ja, nämnt ganska många gånger. <laughs> ja. <laughs> ja, må må många anledningar också. <laughs> ja, jo, men det här är ju Sams historia mm. och därför så är han ju oerhört dominant i den så att säga. Inte karaktärsmässigt dominant, men hans roll är ju väldigt närvarande. Ja. Mm. Och vad säger man om honom? Han är ju han är ju ingen tonåring här, men jag får ändå de här obstinata tonårsvibbarna. Jo, jag har varit förvånad när de väl nämner att han är ju faktiskt ändå 27 år. För han mm. var ju sju innan pappa var svan och nu har det gått 20 år sedan. Men som sagt, han, han har lite ansvarslöshet och otillräcklighet över sig. Mm. Trotz skulle ja, jag vilja kalla det. Thomas precis. Och det är ju på ett sätt helt naturligt. För vi får ju veta att, att han har ju gått de här 20 åren då med att eh, sina gick bort, det vill säga de som tog hand om honom. Mm. Så att han har i princip varit ensam. Eh, vi får höra att Ellen som var och är fortfarande Flynn's väldigt nära vän, särskilt då efter hela det här enkomövertagandet. Han har ju varit någon slags eh, substitutpappa eller försökt fylla rollen. Men, men vi märker ju ändå att det är en viss bitterhet, att varför jag där var ja. så mycket... Som jag skulle få att vara mm. med om och, mm. och det har tagits ifrån mig och, mm. En viss hemlyssnad Som han tar ut på en kom Ganska bokstavligt ja, <laughs> ja men han, han blir som så himla plötsligt Övergiven också för att han, han är ju ändå lovat ja, men imorgon, morgon ska vi ses Och då ska du få spela det här spelet Och så ska jag visa dig de här grejerna Och se plötsligt så händer aldrig det att imorgon då är han liksom då finns det, det finns inget imorgon, helt plötsligt så är ju Kevin bara borta och mm. kommer aldrig tillbaka heller, så jag förstår ju verkligen att det sätter något slags emotionellt spår ändå på Sam och att det är därför mm. han är nu lite splittrad och så här, som vi sa, lite bitter också. Men jag tycker ändå man får ett litet litet drag av att han, är, han har ändå någon form av så ...nostalgiska känslor... ...för nu både sin pappa... ...och allt det han förlorade... Mm. ...därför vi ser att han... ...han får ju en sån här quarter... Det vill säga ja. en, en... ...fjärdedels dollar... ...utav då Kevin... ...när han säger att imorgon så ska vi gå och spela i arkaden... ...tillsammans... ...första omgången bjuder jag på... ...och så, mm. Mm. Och så får han den... ...och när han senare är i den här arkadehallen... ...betydligt då senare i livet... Så får jag ändå känslan att det är den liksom quatern som han tar fram och använder. Ja, absolut. Det, det är någonting med hur han håller den och tittar på den och plockar fram den. Som gör att jag får känslan att det är samma mynt. Ja, absolut. Det, det tänker jag med också. Att den där har ju han sparat på ända sedan dess. Just för att det är ju också ett minne av sin far. Han har, ju alltid, han har väl förmodligen alltid väntat ändå på att han ska ha plötsligt... Kommer tillbaka och uppfylla sitt löfte så att säga det är ju inte genom ruttet av besvikelse och bitterhet och, Nej, och surhet just. utan mm. där finns ju fortfarande en, en, en glad, skämtsam kille där men han, han är lite dold bakom besvikelsen mm. Mm. Mm. Och han tar ju ut mycket av den på Alan när han dyker upp. Vi märker ju att det har ju förmodligen stormats en del, de här två karaktärerna emellan. Ja, garanterat, under uppväxten. Ja, och liksom du är inte min pappa, mm. Mm. får jag direkt höra någonstans i mig. att <laughs> Det har nog sen en hel del. Ja, garanterat. Menar, Alan hade ju ändå, som vi sa, lite den där pappagestalten- eller faders roll, är även i första filmen som han är den där som är väldigt resonliga av sig. Mm. Kevin Flynn är lite mer av den här skojiga, tillbakalutade personen. Jag, jag gillar uttrycket surfer dude. Det ja, säger jag ju i Väldigt mycket. Jag menar, han är lite så här. Uh, han bryr sig inte riktigt om morgondagen. Han är här Nej. just nu. Mm. Och skulle det betyda att det inte blir någon morgondag? Ja, jo, då får det vara det. Men vi verkar ju också spåra av att han, att han har ju potentialen att växa. Ja. Mm. Vilket han också kommer att göra under filmen, mm. så att säga. Mm. För han går ju från att vara ganska omdömeslös till att faktiskt är väldigt engagerad och faktiskt bryr sig väldigt mycket. Mm. Och det beror ju mycket på vilka möten han gör under den här historien och vad som sägs och vad som görs. Ja, visst. Och vilka konsekvenser som det leder till. Mm. Mm. Jag tycker det är en väldigt bra porträttering av Garrett Hedlund här, mm. som jag inte kommer ihåg någonting om från tidigare. Alltså att jag har sett honom. Han var en ny skådespelare för mig. Ja men det är ju ofta så med... Ähm, en del spela. Man har sett dem- men man har sett dem i lite mer anonyma roller. <laughs> ja, det kan säkert vara det bara. Ja, men han, han gör ett toppenjobb- tycker jag som Sam Flynn. Han levererar- ändå sina tjänster väldigt väl. Som sagt, han är lite av en sån här- i tonåring. Och mm. Till den början så kanske man kan störa sig lite grann- på hur han faktiskt- ja, agerar och vad han säger- och vad han gör för någonting. Men ja, jag, jag köper- jag köper den här karaktären rakt av det gör jag ja, men man kan väl jämföra honom med Kevin Flynn, den yngre ja, i, i originaltron mm. att det är den här jag bryr mig inte mentaliteten och lite avslappnad syn på vissa saker men skillnaden är att att Sam växer ju faktiskt ja Visst. Han, han slutar ju inte som samma karaktär i slutet på, på Legacy som nej, han var när den börjar. Nej, verkligen Medans, ja, Jo, Kevin Flynn växer också lite, men, men jag undrar om det är så mycket som... <laughs> ja, inte i kontrast. Nej. Ja, inte som det kanske försöker ge sken av att han gör. För det tycker inte jag heller, verkligen. Sen växer han ganska... Han kanske egentligen växer lite väl snabbt och han anpassar sig lite väl kvickt till mm. allt som händer i Legacy och i den här ja, The Grid som sagt, den <laughs> världen <laughs> Det är klart att vi har bara två timmar på oss Ja, jag menar ju det jag menar som att redan här så har man ju ändå lyckats etablera sjukt mycket mer karaktär i Sam Flynn än vad man har lyckats etablera i någon av de andra karaktärerna i originalet och ändå trots nu de här negativa aspekterna så, så blir man lite nyfiken. Men mm. det tar en stund för att som sagt var han är väldigt obstinat och emo precis i början. Mm. Men eh, trots att, att han har en, eh, en hög uppförsbacke i sin karaktär innan man börjar och bry sig. Mm. Så jo men jag tycker ändå att Sam Flynn är en, en helt okej okay karaktär. Mm, samma men jag måste ju ärligt erkänna att någon som jag började bli glad av att se och också tyckte gjorde ett riktigt bra jobb, det var ju um, Alan Bradley som uh, spelas av um, Bruce Boxleitner ja, oj, vad kul att han är tillbaka verkligen, det var ju mm. en av de här sakerna man verkligen gläddes åt när, när man gick ut med planerna på att göra den här filmen, att det skulle komma tillbaka gamla karaktärer, och att då Alan var en av dem och han är fortfarande den där, ja, personen som ändå vet hur man resonerar lite bättre och inte tar saker med en och inte heller gör allt för förhastade handlingar utan han är lite mer av den vuxna karaktären fortfarande. Mm. Och har mycket rättvisa i sig. Ja, enorma mängder. För vi ser ju tidigt, mycket, mycket tidigt i den här filmen ett, ett sånt här styrelsemöte på en kom när de ska lansera ny, ett nytt operativsystem, är det väl? ja Jajamän. Och, och han påpekar, alltså med tanke på de här höga priserna vi tar ut av skolor och studenter. Vad har vi gjort för att faktiskt liksom förtjäna det här? Eller vad har vi gjort för ändringar i programmet för mm. att motivera det? Ja. Och så svarar ju några av de här lite sliskiga företags... Sharjana får man väl ändå kalla dem. Vi bytte siffra på omslaget. Ja, Som. precis. <laughs> Och man märker ju hur fruktansvärt obekväm elden blir av det. Mm. Jag tycker det, det, det är så rätt därför att här har vi då en god man. Bland antingen ett gäng lismare eller de här som försöker mjölka då, <laughs> ja, kassakun, <laughs> Ja, hygienor. <laughs> och och det, det känns så bra. För direkt, nästan omedelbart, så får man känslan att här har vi någon som faktiskt vill göra rätt. Ja, fortfarande. Han har ändå kvar sitt samvete där. Till skillnad mm. från som sagt alla andra i styrelsen som det verkar. Det är som mm. bara han som fortfarande är något form av hjärta av en kom. Mm. Med nu Kevin som är borta och Sam som som sagt inte har något riktigt intresse av att försöka styra det här företaget. Ja, han har andra ambitioner i den svängen. Mm, mm. <laughs> Men eh, riktigt bra prestation. Jag, jag gillade att han var tillbaka och jag gillade att, att han spelade den rollen han gjorde. Ja, visst. Att de inte försökte göra någonting annat med den utan Nej. det var det här. mm. mm samma ärlen som tidigare. <laughs> mm. Men eh, faktum är ju att, att vi faktiskt får träffa Kevin Flynn igen. Ja, och där har vi ju en karaktär som både... Jo, han har ju gjort en hel del förändringar. Så att mm. säga. Han har ju för det första åldrats ja. 20 år. Ja. Och Jag tycker åldern på något sätt passar Jeff Bridges. alltså Han mm. ser nästan mer cool ut Nej, han är äldre <laughs> Ja, han har mycket ju Ja, det ja men det är mycket av det här Surfer dude, uh, Utan hjärna ja. har, uh, har skalats bort ja. han, är, han, jag menar, han är fortfarande surferdude dude, han säger fortfarande Dude! Ja, och radical och sådana här uttryck som man hade då Men han har ju på något sätt Ändå mognat och växt till mm. sig och, och känns ju mycket, mycket intelligent Ja, oj, ja Enormt, verkligen. Där, där kan vi kalla en karaktär som har lyfts ordentligt från den första filmen till den andra. Mm. Tänk om man hade haft ett uns av det här i, i originalet. Då hade man ju säkert brytt sig mycket, mycket mer om honom. Det är ju tråkigt när en karaktär utvecklas off-screen, som ja, man säger. Ja, jo, det är det ju. Mm. För att vi som, som tittare, eller läsare, för det är samma sak i böcker, att det är så frustrerande när de mm. gör ändringarna. När man inte får vara med. Nej. Visst, det är jättekul att karaktären har växt. Men jag hade väl att se lite av det här i den gamla filmen. Mm. För det här är ju den Kevin Flynn som mm. vi ville skulle börja existera redan där. Ja, visst. Det är nästan lite andlige Kevin mm. Flynn. Den här karaktärsutvecklingen, den undrar om den inte har skett i just den här digitala världen också. Mm. Frågan är hur mycket som har skett innan han hamnar där och är borta i 20 år. Och hur mycket som har skett under de här 20 åren. Som egentligen mm. dessutom ju trots allt inte bara är... 20 år för honom, för man får ju höra hur tiden faktiskt går lite långsammare i den här virtuella världen kontra hur den mm. då går i våran verklighet att minuter där är sekunder för oss, eller om det var att timmar där är minuter för oss Men... jag alltså, för dem går tiden på ett helt annat tempus ja, mm. Så att en minut blir väldigt lång tid. Mm, mm. Ja, så han, han har ju suttit fast där väldigt länge. Sam Flynn kan ju tycka att 20 år är länge sedan han såg sin pappa. Men förmodligen är det mycket längre sedan pappan såg sin son. Men jag skulle ändå vilja säga att man ser ändringen redan i början. För när, när han sitter och pratar med Sam på senkanten, mm. Så tycker jag ändå... Visst, nu har vi då pappan som, som berättar lite saga för sonen mm. så att säga. Mm. Men, men man märker ändå, tycker jag... En, en lite vuxnare man i rollen så att jo, säga. Jo, absolut. Han lägger fram saker med lite så här underliggande nivåer mm. på ett helt annat sätt. Mm. Så att de då så att säga sju åren i, i filmen som har gått sedan han tog över en kom, ja. har ju format honom mycket. Ja. Absolut. Ja. Och, och han tyngs av ansvaret. För man hör att han är trött. Mm, mm. Och han längtar till den här andra världen. Där han kan göra saker han tycker är roligt. Ja. Där, där varje dag är ett mirakel mm. i princip. Mm. Och sen har han då suttit fast där i 20 år. Av <laughs> olika anledningar. Ja, det, nu... Då var det nog helt plötsligt inte riktigt lika roligt och lika mycket av en tillflyktsort som tidigare. Särskilt inte när en annan karaktär har ställt till så mycket bekymmer. Mm. Kevin Flynn's, vad ska man säga, alter ego eller digitala kopia av sig själv. Mm. Han skapar ju nämligen ett extra program som, som ska vara en ren kopia mm. i princip. Mm. Det tror jag ju inte att det är för det är ju någonting där som inte riktigt stämmer. Men ja. den har kopierat honom ganska rakt upp och ner. Mm. Och det här programmet kallar han då för Clue. Återigen. ja Han har, han har förkärlek för det namnet ja. som sagt. Jag tror till och med att de kallar honom för clue 2.0 i någon beskrivning någonstans så det är ju helt rätt. Ja, det är det ju verkligen. Så han gör ju lite av en dubbelroll. Jag misstänker att många utav scenerna spelas av en yngre skådespelare som jag inte vet vem det är, men det är ju så att säga Jeff Bridges som gör båda rollerna tekniskt sett. Ja, och lånar ut sitt ansikte digitalt för att för att, ja, se ut som han gjorde för 20 år sedan. Mm. För Clue har ju inte åldrats eftersom program åldras ju inte. De mm. har ju inte den typen av cykel. Nej. Så det blir ju en, en otrolig kontrast då mellan då skurken som också ser som Jeff Bridges mm. och Jeff Bridges som då är på den goda sidan. Ja, precis. Ja, för, för Sam Flynn blir det ju en liten chock när han får se, som sagt, han kommer ju ställa sig öga mot öga med Clue och då blir det ju först lite så här pappa, frågetecken. Mm. Och det utnyttjar ju Clue också. Ja, visst. För där har vi en kille som är riktigt, riktigt, riktigt obehaglig. Ja, väldigt hänsynslös och skoningslös. Alltså om, om vi tyckte att Zark var otrevlig i den första filmen så är ju ändå Clue något snäpp värre. För om man jämför Clue med exempelvis Zark i förra filmen. Så är Sark bara en hantlangare. Jag menar han är grym och hänsynslös men han anser inte att han är högre än någon annan. Nej visst. Utan han, han har sin plats och den är han nöjd med så att säga. Och samma sak gäller ju i MCP till stor utsträckning. Att han har sin plats och han gör det han vill. Mm. Det är hänsynslöst men det... Det är inte så här nergottat i sin hänsynslöshet. Nej. De bara gör vad, vad de ska och vad de vill. Klu är ju obehaglig därför att han har ju anammat mänskliga egenskaper. Mm. Så att han är ju inte bara elak och gör saker som vi uppfattar som ondskefulla. Han, han riktigt njuter ju av det mm. och får mm. tillfredsställelse från det därför att det är någonting som följde med när då Kevin Flynn kopierade sig själv. Ja, han har ju som råkat förstärka sina sämre sidor, mm. så att säga. Åtminstone har det ju blivit så med tiden. Mm. För så var han ju naturligtvis inte direkt när, när Clue blev skapad. Men det har ju hänt Det har ju hänt i, i takt med att tiden har passerat där inne i den här världen. Mm. Vi måste ju nämna det att när... När Flynn började återvända till den här världen så återvände han ju till en värld som var helt tom. Mm. Han nollställde den ju, kan man ju säga. För att han ville skapa en ny och bättre värld. Ja. Och för att kunna göra det så behövde han en högre hand. Och till det skapade han då Clue. Och Clue skulle vara så nära honom som möjligt i både sätt att vara och sätt att agera. Ja, för att kunna skapa just den ja, perfekta världen i... ...i Kevins eh, frånvaro. Och det är väl just där som problemet blir. Mm. Därför att hur man än vänder och vrider på det... ...så är Clue lite fyrkantigare än Kevin... ...därför mm. det är en kopia. Mm. Så när Kevin säger... ...vi ska skapa det perfekta systemet... ...så menar han ju en fantastisk värld. Ja. Men Clue tolkar det som ett system som följer... ...ett visst regelsystem ja, och som exakt. inte förändras. Mm. Mm. Och det är väl där den stora skiljelinjen liksom blir dragen. Mm. Och det är ju problemet. Hur <laughs> Tyvärr. Det är, han tar ju det där lite för bokstavligt klubb mm. så småningom. Alltså det är ju någonting som, som gror inom honom och som bara blir värre och värre. Till dess att han helt enkelt gör en kupp får man väl kalla det för. Mm. Och tycker att ja, men om jag ska skapa det perfekta systemet. För det är det som jag har blivit skapad för själv. Då måste jag göra det här på mitt vis för, för det du har som vision. När han liksom det är fel. Pratar. Ja, precis. Det är fel. Och det finns ju en anledning att det blir så. Därför att i början så, så fungerar de ju väldigt bra symbios- ja. Skillnaden är väl att, att Kevin kan skapa medan Clue bara kan underhålla, mm. så att säga. Mm. De påpekar ju det också att han kan inte skapa nya program till att tjäna honom, utan han måste överta gamla och ja. programmera om dem. Ja. Och, och Så där är det ju naturligtvis en viss skillnad och en viss avundsjuka. Mm. Men det stora problemet är när några som kallas för The Isos dyker upp. Mm. och The Isos är vad kan vi kalla det för en digital ras som bara uppstår, de har ja. inget syfte Nej precis, de har ju bara kommit till för att omständigheterna råkar vara rätt helt enkelt Jag har en, en del att säga om dem och om ett par koncept i den här filmen som, som verkligen får mig att undra vad tusan de tänkte men vi, vi väntar lite med det och fokuserar fortfarande på Clue för det är ju i och med uppståndelsen av de här isussarna som, eh, som Kevin Flynn blev väldigt fascinerad och väldigt lycklig. Här har vi då någonting fantastiskt. Med mm. Medan Klo som då fokuserar på numerär eh, exakthet är det ju en, eh, <skratt> någonting fruktansvärt och obehagligt. Ja. Det är ju någonting som bara har uppstått och det kan vi ju inte ha för det är ju det är fel. Det har ingen... Ingen specifik plats. Nej, precis. Det är som en biprodukt bara. Ja. Och det är väl där som den stora klyftan mellan Kevin och Clue uppstår. Ja, visst. Och den som också leder till att Clue gör en kupp och mm. tar över den här världen. Och, mm. och får stackars Kevin att leva i hemlighet någonstans. <laughs> ja skokmässigt tycker jag ändå Clue är rätt så spännande, men jag får inte ändå samma vibbar som MCP eller Sark gav mig. Nej, inte, inte fullt. Han är inte riktigt lika ändå. På något sätt häftigt skrämmande som MCP var. Alltså det funkar... Men det kunde varit snäppet med Och då menar jag mm. inte snäppet med teatral för att han, han överspelar en hel del. <laughs> det är väldigt så här... ja, ja. Han blir arg. <laughs> ja. Men det kunde varit mer att han, att han liksom kändes stor och obehaglig. Nu känns mm. han bara som en svår fiende. Han mm. kunde kännas liksom enorm. Skuggan av honom kunde, kunde sträcka sig långt så att säga. Mm. Men... Vi får ändå tidigt veta att, att... Ja, men Clue kan inte komma hit här. Varför inte det? Ja, för det är, det är inte samma del utav den här The Grid. Ja. Jaha, ja, okej. Vad han, han såg. Liksom klän. <laughs> så att um, han, han har ju blivit lite vinklippt för att ge handlingen vissa möjligheter. Ja, det, det är ju ändå som, som om man tänker MCP. Alltså han var ju ändå den som styrde hela systemet. För att han var ju systemet dessutom. Så han hade ju en enorm makt. Och Klu har väl också... Han har ju till en viss del med Men som sagt, han är ju fortfarande vinklig. För det är inte hans system ändå. Han har ju varit med och skapat det. Men han kan ju fortfarande ändå inte skapa som just Kevin kan. Mm. Så det är, väl, det är väl det som också begränsar just vad han egentligen har för möjligheter som, som en ond skurk, så att säga. En annan relevant karaktär som vi, vi måste ta upp det är ju Korre. Ja, oja. Oh som spelas ut av Olivia Wilde. Mm. Här har vi en handlingskraftig tjej. Betydligt mer än vad vi hade i originalet. <laughs> Med Laura där. Ja, tyvärr. Mm. Tyvärr med henne bra här med ja, Precis. Mm, mm. Ja, Kora är ju väldigt energisk och modig och känns väldigt levande. Jag menar, Hon är ju ett program. Och vi kommer att komma in på, på programmen lite senare. För mm. jag har också ett par funderingar där som jag skulle vilja höra vad du känner. <laughs> Men vi har ett program som har vissa specifika då inriktningar. Nu har hon bott med Kevin då i... Ja, gissningsvis under de här 20 åren ja. så att säga. Mm. Och um, han har då passat på att utbilda henne och vi, vi kan väl gissa att han har varit med och påverkat hennes då, programkod och liknande. Ja. Ja. För hon är ju väldigt lekfull och väldigt intresserad. Väldigt intelligent men mm. ändå på uh, lite en barnanivå. Alltså hon ja. har ändå den här barnan -nyfikenheten, ja. så att säga. Och det är ju svårt att jämföra barn och vuxna i den här världen där, där Förmodligen inte den sortens reflektion <laughs> finns. <laughs> men att hon är väldigt nyfiken och hon har, hon har läst i böcker som Kevin har haft med sig in i datavärlden. Och mm. och är väldigt fascinerad av Sam. Mm, just. Men, men hennes lekfullhet och lite oskuldsfullhet och barnslighet reducerar ju inte hennes styrke. För hon visar sig vara väldigt kompetent på att försvara sig. Mm, oja, oh, mm. Som sagt till skillnad från Laura eh, i förra filmen så, så har ju faktiskt eh, Kvara skinn på näsan och eh, vet hur man handskas både med ja, för mig, både med både diskar och, och även med fordon och med allt möjligt. Och hon är duktig på kampsport rent av också så att hon, är ju, hon är ju mycket mer handlingskraftig av sig och hon är ju ändå... Alltså hon har ju en stor roll i filmen egentligen, hon bidrar ju faktiskt med någonting. Hon är ju inte bara där för att hon ska vara en kvinna i filmen som sagt och vara en slags kärleksintresse. Utan hon är ju faktiskt en egen karaktär, en egen individ och hon kan ju verkligen handla också. Och det hon gör påverkar ju faktiskt vad som händer i filmen och påverkar både Sam men också Kevin. Mm. Ja, för hon blev ju lite en komplettering till Sam. Mm. Jag menar, han har ju fortfarande... För att, jag vill inte understryka det för mycket, för det låter fel. Men han har ju användarens krafter. Han ja. är ju inte ett program. Men han har ju fortfarande vissa brister i den här världen som inte han ändå riktigt behärskar. Jag menar, han har ganska nyss anlänt. Och där täcker hon upp hans brister, mm. så att säga. Mm. Så de blir ju ett bra team- Överlevare, mm. så att säga. Sen är det en, en grej mellan Korra och Sam som också behöver diskuteras. Men, men vi väntar lite med det också, för vi, vi har ett, ett par karaktärer till vi vill ta en, en snabb titt på. Ja, visst. Och det är ju Jarvis som är... Klus. Ja, vad ska vi säga? Hans... ja <laughs> Eller när <narr. laughs> Ja, det blev ju nästan så. Det blev ju väldigt lismande där. Mm. Mm. Jo då. Ja, han är ju han är lite stålig och rolig av sig för det mesta. Han är ju som en Sark på ett sätt. Alltså om man nu skulle säga att Klu är MCP från, från Tron... Så är ju i så fall Jarvis Sark då eftersom Jarvis arbetar under, under Klu. Men han har ju ingenting av Sarks ja, karaktär i alltså man, Han är ju som sagt, han är väldigt lispande, han har inte mycket att säga till om han klarar väl egentligen inte av särskilt mycket heller, verkar det som. Så jag vet egentligen inte varför Kloa i överhuvudtaget behöver Jarvis. Han är väl en sån här länk mellan som en tjänare som för vidare order, så ja. att säga. Mm. Men, ja. <laughs> han, är han är ju rolig. rolig. Ja, han är, han är rolig att ta upp för att han är rolig. Men mycket mer bidrar han egentligen inte nej, med Nej, det är några skratt Några sådana här dumma scener här och var eh, Och jag tycker inte att han förstör filmen dock, För han är som ändå så pass Han är så mycket i bakgrunden Han är som så subtil med vad, som, vad han gör I alla fall mm. Och jag tycker att han är ändå rolig I de scenerna där vi ser honom Så att han är ju inte en Jar Jar Binks Som skuttar fram och förstör en massa Som i episod 1 av Star Wars För er som inte vet Hust, hust, men, men. Hust. <laughs> Utan, han, är, han är en comic relief på ett bra sätt. Mm. Och jag menar, alla skurkar av den typen som nu Klo ska föreställa behöver ju någon form av jag ja. menar Vem ska annars hjältarna övertala till att hjälpa dem mm. Mm. Med, med hot om våld och liknande. <laughs> ja, precis. Ja, han har ju dessutom ytterligare ett medel för det som är betydligt mer användbart. Men bortom det så, så erbjuder han inte så mycket. Nej. <laughs> Men som sagt en, en comic relief är inte fel om den görs rätt. Ja. Karaktären därefter är ju någon som jag, jag tror tilltalar um, dig mycket mer. <laughs> det känns ja. lite som en Thomas-karaktär. Ja, jo, tack. <laughs> <laughs> Och det är Caster. Mm som spelas av Michael Sheen. Mm. Här har vi också en rolig karaktär- men en karaktär med så mycket karaktär- att jag inte vet vart jag ska ta vägen. Och Ibland så vet nog inte han själv- vart han ska ta vägen heller i, de, i vissa av scenerna. För han är ju riktigt mycket av en batterikanin. alltså. Vet du vem jag satt och tänkte på när jag såg honom? Jag antar hoppas och tror att du tänker på David Bowie eller rättare sagt kanske kanske Siggy Stardust, hans äh, alter ego som han hade på den tiden. Ja, nej, nu är jag ju inte så beläst på, på Bowie. Så, ah, okay. äh, så jag gör nu bort med här när jag säger att jag inte vet, men... Men ja, David Bowie ja, tänkte jag mycket det, på. Det är helt korrekt tänkt. Det, det gjorde jag också redan när vi såg filmen första gången. Och jag såg det med min syster som är ett stort David Bowie-fan. Och hon nämnde det ju så fort som personen kom in i bild verkligen. att David Bowie! Like stardust <laughs> Och det, det tror jag har varit uppe för debatt också väldigt mycket om den här filmen. Just hur enormt mycket han efterliknar mm. den här artisten. Mm. På gott och på ont ja, naturligtvis. Jo, jag tänkte säga det också. Att, men, men det är ju ingenting alltför ont i det. Men han är ju verkligen överallt hela tiden. Ja, all over the place. Ja, mm. och det, och det, ja nej, men det funkar väl ändå. Ibland så känns det som att det går lite över gränsen med, med hans agerande... Han kommer ju då hjälpa Sam Flynn lite senare Han har ju tydligen någon form av kontakt Eller han har haft någon kontakt med Korra sedan tidigare De har något slags förflutet ihop Och Korra säger ju därför till Sam Flynn att gå till den här mannen För att han kan hjälpa till mm. Med att du ska kunna ta dig vidare i den här världen Och när vi sedan träffar honom så som sagt Caster, han, han är ju verkligen en, en personlighet Det är han ju det är där jag kommer in i en av mina små så här rants om den här filmen. För mm. att jag gillar den och jag gillar den skarp. Men där är ett par saker jag tycker är Jättekonstigt. Ja, lite missplacerade. Men det är som i första filmen också. Att det finns några saker som sticker ut lite väl mycket. Ja, men jag måste faktiskt säga att de sakerna som sticker ut här sticker ut betydligt mer än vad de gör i den gamla filmen. Oh. Och en av de här grejerna det är... Mm. För här har vi då en art i brist på någonting annat att kalla dem som skapas med specifika syften. Mm. Du har då program som, som gör ditt, du har program som gör så och de får då fysisk form i den här världen så att de ser ut som människor. Mm. Okej, okay, fine. Det, det, vi kan kalla det för att de är ikoner mm. som efterliknar sina skapare. Vi, vi, kan, vi kan köpa den biten. Vi kan också köpa att det finns män och kvinnor även om fast det med stor sannolikhet inte förekommer någon form av reproduktion på det sättet. Jag kan köpa det också därför att vi, vi imiterar oss själva mm. så att säga. Men de existerar ju fortfarande bara för att göra sina jobb. Eller vad de är skapade till. Så varför har de här programmen för det första arenor som de går till? Därför arena är en, en rekreation. Mm. Jag menar det är någonting du gör för att spendera fritid så att mm. säga. Jag har svårt att tro att de här programmen har det vi kallar för fritid så att säga. Mm. Och de har också en oerhört blodtörst. De vill se folk då eh, Bli raderade och allt möjligt mm. Och det reagerade jag på som att Ja men vänta nu här Ingår det i ett program som Sysslar med ja vad som helst Att dessutom ha lite blodlust För att se andra <går> program bli förstörda Ja men eh, jag är villig att förbese det lite också till förmån från att jo men Clue har ju varit inne och, och pillat på en hel del av mm, de här programmen. Mm, mm. Så att en del av hans har kan ha liksom spridits vidare. Mm. Okej, okay, det, det är ingen förklaring som filmen ger utan jag måste ge dem till mig själv. Mm, mm, men okej, okay, vi, vi, vi, vi ger dem det. The benefit of the doubt. Ja. Men... Varför behöver datorprogram nattklubbar? <laughs> och varför ja. behöver datorprogram dricka drinkar? Mm. Vi etablerar ju i annat att de dricker en vätska som ger dem energi. Ja visst. Och, och det kan man väl kalla i flödet från elen så att mm. säga. Så, mm. Visst, det är mm. också ikoniskt. Men, men alltså en bar där de dessutom dansar. Och sitter och flörtar med varandra och ja. som på vilken då nattklubb som helst. Ja, det... alltså, vi pratar fortfarande på program här. Ja, precis. Och, ja, det spelas ju musik som sägt. För det är ju där vi ser Deft Punk göra en liten. Cameo. Ja, cameo att de hoppar in och, och visar sina nunor Eller gäller man det, att det sagt, för de har ju inga nunor ehm, Men ja, jag, jag förstår verkligen hur du tänker här. Ehm, ja, jag viftar halvt som halvt bara bort det för att det här ska vara någon form av levande värld och på något vis så har det väl den världen verkligen blivit levande men ja, egentligen så är det ju jättekonstigt när man tänker efter att det här är ett datorsystem och allt som existerar i det här systemet, vad vi vet åtminstone, ska ju ändå finnas där av en anledning alltså mm. som sagt, alla program har ju ändå någon form av syssla de existerar ju där för att det finns ett behov men här har vi alltså program som har sina egna behov rent utav. Behov mm. av att som sagt gå till en arena och se, se ett spel där, där andra program dödar varandra för nöjes skull. Och även då som sagt att man rent utav går och kopplar av som ett program på en nattklubb. Och dansar lite. Och dansar lite, det. ja. För det är ju sånt som program gör. <laughs> man, man såg ändå... Man såg ändå delar av det här redan i den första tron- för att jag minns att flyn går ju faktiskt in- eller förbi i alla fall på något ställe- som ser ut som någon slags lite så här- centrumaktigt ställe- fast lite mm. mer shabby ändå. Och där står det också två stycken- alltså kvinnor fast de är ju program egentligen- eftersom det är den där världen. Men de står mm. ändå där och bjuder ut sig själva lite grann. Alltså de ser ut som att ja, de säljer sig- Mm. Och då tänkte jag redan när jag såg den filmen också att det där är ju lite konstigt för vilka ska de sälja sig till? Vill du replikera dig med mig? <laughs> ja, det, det kanske är del om jag gör faktiskt i den här världen. Alltså jag, jag förstår ju att de har med det där därför de vill påbygga den här bilden av den dystopiska världen. Där jo, liksom man tvingas gå till vissa extremer för att överleva. Mm. Men som sagt det, det faller illa där för att det, det passar inte in i världen. Mm. Lika mycket som det passar illa in här. Mm. Alltså det är visuellt väldigt tilltalande. Jag gillar den här klubben. Jag ja, tycker Visst. det är häftigt med och neon och färg och allting. Mm. Men när man tänker på det rent historiemässigt och logikmässigt så blir det väldigt konstigt. <laughs> jo, det är som att om man... När man, när man tittar på filmen på det här viset som vi ändå sitter och tittar på den nu idag inför en analys, då, då tycker jag också faktiskt att det är lite märkligt gjort jag vet inte mm. riktigt vad man har tänkt då, men det är väl det är väl det man har som inte riktigt tänkt utan det måste vara så här för handlingens skull alltså stoppar man in det. Och sen mm. visst, det ser, lite, det ser ju rätt snyggt ut. Det passar visuellt men som sagt det kanske inte passar konceptet just att vi befinner oss faktiskt i en datorvärld där det är program och ingenting mer. Mm. Det, det ska som sagt inte existera egentligen någon typ av nöje eller avslappning eller sådant för att ett program är ett program. Den har mm. bara ett syfte att fylla. Och den får väl förmodligen ut njutning. Ja. För att använda ett ord som vi förstår då mm. naturligtvis, de, de måste ju rent tekniskt vara annorlunda, mm. men för ut njutning av att göra det de är skapta för och må bra utav det, mm. det stämmer ju inte alltid på oss människor om vi säger så. <laughs> Nej, <laughs> ja. Man kanske kan pussla ihop det där på något sätt och någon har säkert gjort det och vi kanske kan få en kommentar om hur, den, en, hur, hur någon av våra lyssnare har pusslat ihop det men visst, alltså visst, vissa saker köper jag lättare än andra saker åtminstone för jag tycker däremot att det är lite kul ändå när när vi ser Sam Flynn fly från Clue och de här vakterna där han, han då är ute efter just att leta reda på den här, här caster och mm. han byter då Eh, lite klädsel med vad som ser ut att vara en uteliggare. Och det är också mm. så här en uteliggare, men det där är ju lite konstigt. för Varför skulle det finnas uteliggare i ett sånt här, i, i den här världen? Men där tänker jag mig ändå att det, det är ju ett helt enkelt ett program som inte längre har någon nytta i världen, mm. men har, inte har blivit raderat utan har bara kasseras helt enkelt utan att faktiskt förstöras och det tycker jag ändå är lite roligt för jag kan ändå, jag kan ändå se det hända och så dessutom att han ligger där i någon slags gränd eh, med en flaska som har den här ä, drycken som jag antar är samma då från den första filmen, nämligen som du säger att det är någon typ av energi helt enkelt energikonsumtion som de har och jag tycker det är en lite rolig bild just det där Ja, någon slags energiflöde ja, liksom de, de tar upp sin el Om vi ska säga det så ja. Genom att de dricker den mm. För att vara funka visuellt för oss mm. Alltså det är en bild vi förstår så att mm. säga. Men det är ju en brist tycker jag Det är kanske mm. inte är någonting som sticker i ögonen På tittarna av filmen Men om man tänker efter Lite underligt ja. Oh, ja. Vet du om en sak? Nej vi har faktiskt en karaktär till vi måste nämna. Men det är i princip ingen karaktär egentligen. Och det är Tron själv. Ja, just ja. Självklart, ja. Mm. Det här är ju fortfarande en tron trots allt. Men eh, problemet är att eh, Tron är inte med i tron -filmer. Nej, <laughs> vi får ju bara se väldigt få tillbakablickar när när Kevin Flynn så småningom då ska återberätta för Sam vad som har hänt i den här världen under de senaste 20 åren av den riktiga världen från att han själv försvann. Och då har vi ju Tron med där, för det var ju då Tron, Kevin och Clue som tillsammans ändå skulle bygga den här, den här världen. Så att när Kevin inte fanns på plats inne i The Grid, utan var i det verkliga livet då kunde Clue och istället jobba tillsammans mm. så då får vi ju en liten återblick där men han blir ju väldigt snabbt Ja, han blir snabbt kasserad ja. det, vi kan väl säga som så att uh, han är inte borta för räkning nej precis men att det där är ett par avslöjanden där som jag kunde tycka var lite men <laughs> <laughs> Och tyvärr är det alldeles för stor spoiler varning där ja att, att vi spoilerade att det gick bra i, i Tron 1 tycker jag inte spelar så stor roll Nej. därför att uppföljaren dyker ju upp och på något sätt avslöjar ju att det har gått bra. Ja, så. exakt. Annars skulle det inte ha kommit en uppföljare. Men det är betydligt fler mysterium i, i Legacy. Mm. Och det är ju viktigt för oss att inte avslöja där för det är mm. ju mycket, mycket behållning ja. ligger ju i det. Mm. Mm. Men ja jag tycker det är så synd för att en titelkaraktär ska väl vara med i filmen som bär han eller hennes namn ja. tycker jag ja. Ja, man kan ju tycka det i alla fall men ja. mm. i det här fallet så är det verkligen bara ett Tron Legacy namnet Tron kommer bara av att den första filmen hette Tron helt enkelt mm. och, och även där så tyckte jag ändå som sagt att det var lite konstigt att den faktiskt heter Tron på ett vis mm Nå ja, inget är perfekt. <laughs> Nej, verkligen inte. Inte ens i den här så kallade perfekta världen som Clue håller på att försöka skapa. Men just när du säger det, skapa perfekt värld. Mm. Och så dyker du upp de här Isus. Ja. Som då ganska uppenbart inte är perfekta varelser utan någonting som har uppstått på egen hand. Mm. Som du beskrev det, förhållandena var de rätta för ja. att de skulle uppstå. Mm. Där har jag ett par frågetecken som jag vill ta upp. Och jag tänkte, vi kan väl ta upp det innan vi går in på det visuella? Ja, absolut. För, alltså, vi har de här, Isus, som står för Isomorphic Algorithms. Mm. Det har skapats slumpvis av att, åh, koder har ramlat på rätt ställe och i rätt ordning för att de liksom, poff, så där var vi. <laughs> ja. Och. Jag tyckte det lät som en väldigt konstig förklaring. För vi har en värld där det måste passera biljontals koder i sekunden. Mm. Och att de här uppstår just då känns ju lite, lite, lite, lite slumpvis, lite ja, random. Jo, det gör det. Och att de då ser ut som människor också är också väldigt random. <laughs> Jag menar, då, då kunde de ju ha sett ut som nästan vad som helst- så jag tycker det är en lite så här... De skifflar förklaringen lite under mattan. Ja, de bara uppstod för förhållandena. Var de rätta? Mm. Ja, men vad var det för förhållanden då? Och då satt jag och jag listade ut vad som hade fyllt igen det här hålet i handlingen perfekt. Ja. Men studion har mycket medvetet valt att inte köra den lösningen av en enkel, liten anledning. Och jag ska förklara varför. Ja, nu, nu, nu vill jag höra ett bra utlägg här. Kevin Flynn kommer in i systemet mm. och han spenderar mycket tid där. Och även om han nu är en människa så har han ju på något sätt förvandlats till kod för att han ska kunna vara mm. i den här världen. Det är ja, ju visst. ganska förklarligt. Mm. Men att, det är ju inte så att han bara glider omkring och inte påverkar. Jag menar, han är i systemet, mm. alltså är han en del av systemet. Mm. Och då blir det lite ringa på vatten-principen där- att hans mm. kod kommer in i systemet- och då måste ju systemet någonstans- snappa upp aspekter av den här koden. Ja, så att, hade man då sagt att- ja, min närvaro påverkade systemet- mm. så att helt plötsligt så skapades de här koderna. Mm. På något sätt eh, en slags avgjutningar av honom. Mm. Även om det blir olika individer- så är det ändå på något sätt- ...aspekter av hans kod som, som återspeglas i de här. Mm. Och det är därför som de då är mycket mer mänskliga... ...och, och kan agera efter eget huvud och inte behöver ett särskilt syfte. Ja. Vilket då skulle betyda att de är allihopa... ...inte biologiskt, men ändå hans barn. Mm. Mm. Och det är där problemet ligger. Därför att nu... Kan alla de som ähm, inte vill ha en liten spoiler stänga öronen ett ja. par <laughs> sekunder. Men Korra är ju den sista av den här isosen som har överlevt. Mm. Och där ska ju vara en sexuell spänning mellan henne och Sam. Mm. Ganska uppenbart att hon ska vara ett ja. kärleksintresse. Ja visst, det ska hon fortfarande vara. Även om hon har en, en karaktär som som sagt har betydligt mycket mer skin på näsan än i första filmen. Så det finns ett kärleksintresse. Mm. Surprise! Och då är ju problemet att um, ja om hon då är dotter till Kevin och Sam är son till Kevin så blir det lite olustigt om det är den typen av spänningar de är mellan. <tryck> ja. Så det förstår jag ju att det har ju studion skippat därför att... Jo, men vi vill ha känslan av att de kommer att få ihop det mm. på ett eller annat sätt. Mm. Och jag tycker det är en sådan förlust för historien. Ja, det är det ju faktiskt. För det hade ju varit sjukt och väldigt intressant också bara. Som en liten mm. sån här wow-grej. För här kommer amerikanskt historieberättande i ett nötskal. En intressant kvinna kan inte vara syster, kan inte vara mamma och kan inte bara vara vän eller en person. Hon måste vara ett kärleksintresse. Tyvärr är det här alldeles för vanligt i amerikansk film och i film överhuvudtaget fortfarande. Mm. Jag hade inte haft något emot om Sam hade liksom, hon är min, hon är min syster. Ja. För han kunde fortfarande tyckte att hon var fascinerande och, och var väldigt intresserad och väldigt beskyddande. Mm, det hade nästan mm. känns mer logiskt om det var just det där att du min syster, jag vill visa dig min värld. Mm. Jag har varit ensam så länge... Och nu är vi två. Mm. Alltså, ja visst, det hade funkat minst lika bra. Jag tror det hade funkat bättre. Men det är klart ja. att amerikanerna vill liksom, ha den här bilden av att någon ska stoppa något i någon annan. För då är det bra. <laughs> <laughs> <laughs> Men som sagt, det hade inte förändrat mycket av historien. Det hade bara förändrat lite av dynamiken de två emellan. Mm. Och jag tror inte det hade varit till december. Nej. Men det är min stora sån här uh, i ögat på den här filmen mm. att um, att de har en jättechans något jätteintressant och de sabbar för sexuell spänningskull. Mm. Mm. Jo tjena <laughs> Det är bra påpekat det är helt klart mm. och det är väl som sagt Amerika i ett skal vi har ju klagat fler än en gång på på hur de lägger upp sina filmer Och hur de Många gånger fullständigt krossar då Ja, precis <laughs> <laughs> Men, men, usch ja, nej, vi, vi hoppar över till något betydligt positivare Ja, det, det återigen Det visuella mm. Det som var så positivt med den första filmen också Och här är det än mer positivt Mm jag tycker verkligen att det är en lyckad övergång från då 80-tal till ändå 2000-talet. Som sagt, det känns helt naturligt att det ser ut som det gör nu. Just rent visuellt att som sagt allting är ju lite häftigare och lite snyggare i den här världen. Men det är ju inte så konstigt därför att världen måste ju ändå utvecklas i takt med att, ja, men att livet går vidare helt enkelt. Vår värld utvecklas ju också visuellt ju mer åren går. Och datorer har ju blivit någonting helt annat- idag mm. än vad det var då också. Så det är inte så konstigt att systemen liksom fungerar på samma sätt som då men ändå inte och att de inte ser likadana ut men ändå har fortfarande någonting kvar i sig. Mm. För där ser vi ju väldigt mycket referenser, visuella referenser till bland annat de här så kallade gripklorna som vi kallade dem tidigare till exempel, de vanligaste flygskeppen eller vad ni nu ska kalla dem för de har ju mm. utvecklats en hel del men man ser fortfarande samma former de är bara inte riktigt lika kantiga som de var tidigare och samma sak med de här ljusmotorcyklarna också som fortfarande mm. existerar ser lite snyggare ut bara ljuset är lite mera ljus av sig mm. men man ser ju fortfarande referenserna jag, jag brukar tänka när jag säger det här att um... Liksom, ja, han hade inte behövt bygga de här skeppen så för att han har kapacitet att göra det på ett helt annat sätt mm. Mm. När, han, när Kevin programmerade den här världen men att han blev så fascinerad och tyckte de var så liksom, ikoniska för den här världen ja. att han återskapar dem så att de ser likadana ut även fast de inte behöver vara så jag ser det mer som att det är hans nostalgi som syns ja, som ja, precis som kickar in <laughs> Och det funkar ju för världen För vi ja, det det ju. får ju en krok till den gamla filmen mm. Och det finns ändå logiska förklaringar till att Jo de ser ut så här mm. Mm. Jag bara satt och gapade I biostalongen <laughs> när den första sådana kom flygandes Och man kände sig liten på nytt igen Och motorcyklarna är ju en favorit Ja, ja det är de ju Och de funkar ju, de funkar ju jättebra idag också mm. Ja, jo, ja, jag satt här och tänkte Jag vill ha en sån ja. <laughs> Nu vill man ju verkligen ha Och det är så otroligt snyggt gjort tycker jag När, när en sån motorcykel sätts ihop Nu också När man liksom kastar sig framåt Och, och håller den här staven framför sig Som man bara sliter i tur Och så blir varje del av staven Plötsligt ett styre Och så ser han Formas en motorcykel runt dig som använder det Från den här mm. staven. Liksom energi som typ läcker ut från den. Och som bildar en, en motorcykel. Mm. Den programmeras runt... helt enkelt framför dig. Ja, en. precis. Ja. <laughs> <laughs> och det är ju ett koncept som de har använt på flera saker i den här filmen. Ja. Och det är visuellt läckert. Mm. Och det är visuellt logiskt också. Mm. Mm. För jag menar. De här. Alltså, de finns ju inte. Nej. I en värld som vår där materien finns vare sig vi vill eller ej, mm. då måste den ju ta upp en yta. Mm. Men i en värld där frågan om det finns eller inte finns är en rad kod ja, så visst. är det logiskt att de, att de liksom nästan försvinner mm. när de inte används men kan återskapas när som helst. Mm. Snyggt. Mm. Mycket. Och så är det som sagt andra grejer som använder samma teknik också. Ja, ja. Byggnaderna känns lite... Lite för mycket... Sci-fi-futuristiskt. Ja, och för mycket storstad på något ja, sätt. Ja, jo. Det, det ser för mycket ut som, en, som ett New York mm. eller en liknande stad. Och det är en liten besvikelse. Det är fortfarande jätteläckert och jättesnyggt. Men när vi då hade en värld tidigare som var väldigt annorlunda... Ja, väldigt kantig... Ja, dessutom. Nu har de ju högre upplösning. Men att byggnader så inte ut som byggnader så som vi känner dem, därför de behövde inte se ut som byggnader som vi känner dem. jag menar Våra byggnader är skapade på ett visst sätt för att fungera i vissa miljöer och vissa mm. förhållanden. Mm. Men de förhållandena finns ju inte här. Nej, visst. Precis. Så att um, jag tyckte det var... Ja, ja, du ville anknyta lite mer till verkligheten. Visst, men... Ja. Mm. Lek med det. Ja, det, det kanske är att fuska. Eller snarare att man tar en liten genväg där egentligen. För som sagt, de behöver ju kanske inte riktigt den typen av byggnader som vi har heller. Återigen så är vi ju där i att man försöker skapa ett samhälle som ska se ut som ett samhälle som vi är van vid. Det. Mm. Men det här är ju inte ett samhälle. Vi är ett datorsystem som har, som har program i sig. Punkt. Där kan man ju naturligtvis hänvisa till Kevins inflytande igen. Ja, men... absolut. Jo, visst. För all del liksom. Ja, jag kan köpa det faktiskt. Det kan jag. Som sagt, logiskt är det inte. Men nej. Vi, vi köper den förklaringen. Mm, mm. alltså, och, och folk har ju också de här ljuslinjerna på kopparna, Precis mm. som i förra filmen. Men nu har det gjorts mycket smidigare. Mm. Främst därför att nu har vi ju de digitala effekterna på ett helt annat nivå. Ja, Gud, ja. Uh, uh. Och det gör ju att deras kläder och sådant blir ju mycket läckrare. Alltså, mm. det är mycket smidigare design och det är mm. mycket mer. Uh, mycket mer Batman Begins. <laughs> ja, det får man, väl, får man väl säga att det är speciellt med hans svarta dräkt som han tar på sig som verkar vara verkligen, var, verkligen så här. Den är som lika tunn som... Alltså den är skin och den sitter verkligen mot huden. Men den ser ändå ut att vara hyfsat, hyfsat bepansrad ändå. Och så är den ju mm. som helt svart också. Och jag tycker det är jättehärligt att de har behållit diskarna. Ja, gud ja. Oj, var det ikoniskt det där. Nu ser de ju inte riktigt likadana ut. Men Nej. det är fortfarande samma grej. Ja, det är fortfarande diskkrigen som vi pratade om tidigare. De används ju på samma vis. Ja, det är... Nostalgi-kick. Ja, det är det verkligen. Kul att de inte överanvänder också allt för mycket slow-motion-effekter, för att jag tycker att den passar in väldigt mycket där de använder det. Och bland annat används det ju självklart jätteflitigt just under strider, och då menar jag både när det är just de här diskrigen men även när man kör omkring med ljuscyklarna. Där är det ju en del sådana här klassiska slow-motion-effekter där vi saktar den i tiden när det händer någonting häftigt, typ en disk som flyger förbi med bara en hårsmån ifrån att faktiskt döda någon mm. och såna effekter fara fara. Ja, ja. Matrix-effekten <laughs> som man väl kan kalla den för. Jag tycker inte att man har, man har inte spett på för mycket med sånt utan det, det, kommer, det kommer snyggt tycker jag. Mm. Ja, men det är ganska lagom. Ja. Jag menar vi vill ju ha actionsekvenser mm. med mycket spänning och saker som händer. Men vi vill ju inte att det ska ta över, Nej, så att visst. säga. Mm. Och jag tycker ändå att det hålls... De gånger de använder det, lite mer slow motion, då är det mer för att understryka det emotionella är det. Att, att han känner panik för att någonting håller på att hända och hans agerande för att försöka antingen motverka det eller... Um, Försvara sig ja. Det görs inte bara för att kolla vad läcker, Vi kan få det här att snurra och hoppa Väldigt långsamt <laughs> Precis Så det, det understryker ju oftast Konflikten för mm. den ena personen mm. Istället för att bara vara Kolla in vad vi kan göra Ja, ja precis som jag annars tycker att vissa karaktärer eller en karaktär i synnerhet som är på den onda sidan så att säga faktiskt kan göra till och från när han håller på att och ha sig helt utan anledning. Men det där är ju ganska klassiskt när det gäller, tycker jag, just eh, kampsportsfilmer överlag också. För det finns ju en, en lite grann kampsport och sånt där i den här filmen också. Mm. Hur man tar till väldigt onödiga rörelser bara för att det ska se snyggt och häftigt ut. Det kan bli väldigt mycket sånt här stylande ja, i den här filmen. Ja, exakt. Liksom, kolla vad skickliga och duktiga vi är. Mm. Och, ja, driver det historien <laughs> framåt? Nej, Nej kan precis. Du sluta? Ja. Ja, jag får vara glad över att man eh, även om det här är en effektfull film så är man lite sparsam med vissa av sådana här typer av effekter och att det inte blir allt för utdraget när mm. man då faktiskt står och slåss eller, eller dylikt. På vilket sätt mm. man nu slåss i den här filmen. Men som sagt, visuellt väldigt, väldigt läckor. Enormt, enormt läckert verkligen. Jag, jag blir tagen av den här varje gång som jag ser den på nytt. Och det, det är inte bara det visuella som står för det, utan det är ju musiken. Och återigen, <laughs> nu är jag väldigt förtjust i, i Daft Punk. Men jag tycker att de, de har bidragit med suveränt soundtrack som verkligen gör sitt för att också lyfta hela stämningen i filmen, precis som det visuella. Det, det känns faktiskt som gjort för vatten. Ja, de, det gör ju verkligen det, så att jag, jag var nästan mer ännu mer glad över att Daft Punk skulle göra musiken än att filmen skulle bli till. Mm. Men, eh, nu eh, då har vi pratat rätt så länge om de här två mm. och eh, det är kanske dags att vi <går> börjar summera innan, innan våra lyssnare håller på att somna. <går> ja, jag, jag tror att det kan ju finnas risk för skavsår i örat faktiskt. Men, men <går> det här är ju ändå två riktigt häftiga filmer verkligen. Och Excel-avsnitten existerar ju nu av en viss anledning verkligen. För vi, vi behöver ju tid när vi ska prata om så pass stora ämnen som den här. Jag mm. får Ibland så... Ta någonting med tid. Ja. Och att klämma ihop och bara snabbt resonera känns inte rätt. Nej, jag menar se bara på de här filmerna nu som vi har sett där den ena är en och en halv timme och den andra är drygt två timmar. Som sagt, jag, jag tycker om när saker och ting får ta sin tid för jag tycker att vissa saker måste få ta sin tid. Och det här är en sådan sak när man då ska faktiskt prata om så mycket. Som, som vi har i både Tron och Tron 2. Och åtminstone när man lägger ihop filmerna så blir det väldigt mycket. För som sagt, tittar man på dem var för sig så ja det finns vissa skavanker här och var i, i, i båda filmerna. Kanske mm. mer i den ena än den andra. De är inte perfekta någon av dem. Nej, visst. Men en film måste ju inte vara perfekt. Nej. Men om vi då summerar Tron från 1982. Mm. Sevärd, icke-sevärd, vad tycker du? Sevärd, fortfarande. Den är, den är ju väldigt häftig ändå. Det är den. Och det är ju en film som man ska ha sett verkligen. Att den som sagt sedan inte har... Kanske riktigt det innehållet som vi idag söker efter. Det är ju självklart lite synd. Och det kommer ju också göra... Att folk kanske får en lite dålig bild av filmen idag. När de ser den första gången. Mm. För det, det måste vi ju ändå vara ärliga och kunna säga verkligen att... Att den är ju inte så himla innehållsrik. Manuset är väldigt svagt. Ja. Det är väldigt platt och väldigt förkantigt mm. och dessvärre de flesta av karaktärerna också ja. mer eller mindre. Mm. Mm. Men det är ändå en, en jakt så att säga. Ja. Det, är det är ändå det. en överlevnadshistoria mm. och i en ytterst spännande miljö och i en ytterst spännande värld och med väldigt färgstarka skurkar får man ändå säga. Ja, Åtminstone precis. in i datavärlden. Mm, mm. <laughs> ja, <laughs> vi nämner inte de som är utanför. Så att visst, den, den har sina skavankor. Mm. Men den är fortfarande värd att se. Mm. Om inget annat för att få en liten tillbakablick på 80-talet. Och på hur datatekniken såg ut då. Mm. Exakt. Och då hoppar vi raskt över till nummer två- från Legacy. Mm. Sevärd, icke-sevärd. Jätte-sevärd. <laughs> <laughs> Nej, men det här... Alltså, jag, det här är en... en favoritfilm för mig. Jag, jag, jag skulle kanske inte så här, sätta den på en tid topplista över vilka filmer jag tycker är mest fantastiska. Men, men som jag sa, jag glömmer, jag glömmer nästan bort varje gång jag ser den här filmen hur fruktansvärt mycket jag verkligen tycker om den ändå när jag ser den igen. Den här har enormt mycket behållning i sig. Jag tycker den... Det är en väldigt intressant och läcker historia. Det är en fantastisk upplevelse, både visuellt men också för öronen. Och frågan är väl i och för sig om man då tittar verkligen på filmen med kritiska ögon så självklart. Det är väldigt mycket av upplevelsen som fortfarande är just det visuella och även det musikaliska. Att... Det är som liksom perfekta omständigheter där. Jag blir mättad bara av att se och lyssna på vad som händer. Och, och, och, men om man ser den verkligen. <laughs> <laughs> om man ser den verkligen som sagt, dissikerar filmen, så det är det absolut inte en perfekt film. Men, men helhetsupplevelsen gör verkligen att jag blir väldigt slagen av tronlägga mm. Jag kan bara säga att jag håller med. Jag hade nog inte väntat mig att jag skulle. Äh, –komma tillbaka till den här och tycka att det var en bra film. Mm. För att jag höll ju ettan högre. Mm. Och ja, det gjorde ju ont att faktiskt titta och inse att den är ganska fyrkantig. Men detta här var ju andra gången jag såg Tron Legacy. Mm. Jag måste ju erkänna att det här är ju faktiskt en väldigt stimulerande film. Mm. Återigen ligger mycket ut av det man vinner på det här i det visuella– mm. Vi ser en spännande värld, vi får uppleva den. Den akkompanjeras suveränt bra utav det här soundtracket. Mm. Och det finns en hel del intressanta karaktärer att stöta på och lära känna. Mm. Den är ju fortfarande platt. Mm. Den, är, den är mycket innehållsrikare än sin föregångare. Men rent tekniskt är den fortfarande platt som film jämfört med många andra filmer. Jag menar, ta The Matrix som har en, ett liknande koncept. Ja, visst. Som är en enormt djup film mm. med, med väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt mycket innehåll. Mm. Men det här är en action överlevnadsfilm Och de måste inte vara enormt djupa för att ändå vara tillfredsställande. Nej. Och som sagt, den är inte den är inte så platt ändå. Men <laughs> lite fyrkantig. Men... En trevlig popcornfilm helt enkelt. Ja, nej vi, vi kan ju i alla fall rekommendera bägge filmerna och jag tycker att det jag tycker det är kul att, att börja med att se Tron för att sedan se Tron sig. Man berättar ju lite historia där i början när, när Kevin Flynn sitter med sin son han bara är sju år och de pratar lite om vad som har hänt tidigare. Om man får se i form av en liten halvrolig så här panorama rörelse med kameran som visar små figurer som, som ska typ berätta lite grann vad som hände i den första filmen jag tycker att även om man skulle kunna se Tron Legacy och det är en bra film på sig den står på sina egna ben så det blir ju ändå lite roligare om man ser den första Tron just på grund av allt det här flirtandet som man gör med i synnerhet design på fordon men också just att karaktärer kommer tillbaka och även vissa andra bara muntliga referenser också för den delen. Men det finns en creepy sak i Tron Legacy mm. som jag har helt enkelt glömt bort att nämna. Förmodligen för att jag inte ser det framför mig. Ja. <laughs> och det är att som sagt så spelar Jeff Bridges mot sig själv. Mm. Mm. Och de har ju digitalt föryngrat hans ansikte ja. till clue. Ja, visst. Och i datorn beror jag mig inte så mycket. Jag menar, de ser så mycket så lite creepy ut- mm. Men i den här scenen som du pratar om där man ser dem sitta och prata då ja, har de ju är. också föringrat hans ansikte ja. mm. och, och vissa av de eh, sekunderna där som han är i bild så att nästan lite obehagligt. <laughs> <laughs> ja, alltså även om vi har kommit långt med datortekniken och speciellt att kunna avbilda ja, ett mänskligt ansikte så är det ju fortfarande väldigt mycket som ser onaturligt ut. Själv så köpte jag det ändå när jag satte på Bion. Jag... Eh visste faktiskt inte att det var just på digital väg man hade gjort om hans ansikte. Så att jag bara satt där och liksom tyckte att jaha, wow, det var ju en schysst mask där. Eller att oj, den där skål som de har fått ta på istället han var ju faktiskt väldigt lik. Sen var det ju enormt uppenbart när man fick se mycket mer av Clue just, i, just som Clue så att säga. Alltså att, man, att vi fick se Bridges ansikte i datorvärlden när han är klud och fattar jag ju att, jag men vänta nu, det där är ju datoranimerat mm. men det är ju därför också de har valt att lägga ljussättningen som de har gjort just i den början av, av filmen för att man inte ska det ska inte bli alltför uppenbart att det faktiskt är en animering och han ska försöka smälta in i den verkliga världen. Åh, oh, det var försöka <laughs> Ja, jorda, <ord. laughs> Nej men skämt och sidor. Det här är två bra filmer mm. Båda två har väl hemma på en topp 100 lista mm. Är det det absolut bästa? Nej men det är två Helt okej okay popcornrullar ja. Främst Legacy Är en riktig popcornrulle mm. Mm. Men vet du en sak jag hade velat ha Från de här filmerna Bortsett från diskarna och ljus <laughs> Nej men faktiskt på riktigt Något som jag hade velat ha det här datorskrivbordet som de har i oh, den här just världen. Just det, ja visst. Det finns både med i den första filmen och de använder sådana i uppföljare. Mm. Helt svarta, ser ut att vara helt gjort i glas mm. och så är delar av dem skärmar. Mm. Läckart. Ja, det är snyggt. Ring mig när du hittar ett. <laughs> <laughs> jag, jag lovar. Men med det här så kanske vi ska ta och runda av... Vårt nu väldigt långrandiga snack <laughs> ja, Till det här Excel-avsnittet Ja, återigen så Vi har nog inte så mycket mer som vi behöver få sagt Nej, det räcker väl bara så här ja. Så vi tackar för oss Jag heter Daniel Arling Och jag är Thomas Engström Det här är Eskapisterna